Nem ijed meg az árnyékától? Nem ijed meg az árnyékától? Eljátszva az úrcska színjátékot? Nem! Meg. Én csak goldba járok, sajnos kocsmában van. nem Nem! Visszaszámolok 199 98 Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten Egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, One, two, three, four. Ennél szebb időt egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, van nekem egy, a egy, egy, egy, Kedves van nekem egy, a Kedves. Mihály, hova szeretnél ülni? biztonság politikai jogokból lehet, hogy az egyes metró meg se áll. Szegény sting, nem is tudom, hogy, hogy fog kimenni a koncert helyszínére. Mondják, elvtársak, kérdezhetek valami hazaárulósat? Mert hogy kérdezni hazaárulósat szerintem az fogalmilag kizár, de eljön még az az idő, amikor a nemzetvédők felháborodnak azon hogy a hősök terén a hatos lottó 30. születésnapján oké, okay, rendben van 31. születésnapján Sting koncert lesz tehát kormorán koncertnek kínne lenni, nem? vagy most elvetettem a súlykot, nem is tudom, hogy Elipszilonnal vagy J-vel fület! Fülek, mi a vélemény erről? baloldali és jobboldali barom hallgatóim beleértve saját magamat a műsor senkinek nem való és 12 évvel alul, végképpen nem Mit gondoltak erről? Sok pihent adjuk Engem is beleértve. 0614890999 és 0636771161 Igyekezzenek, mert aztán rövödesen kapcsolom a Filipovot, Navracsis Tibort, Karácsony Gergelyt és Lopper Dánielt és úgy kilenc óra felé aztán fogom a kalapom, ami nincs, és hazamegyek. Nekem még civilnek kell nem a pályám. 061489 és Jobban édeseg, nem kell, hogy válaszoljanak. Ma 2018. november 23-a, péntek van. A pontos idő 6 perccel múlott 7 óra. Köd van, ahonnan én jövök ott. Effektivitlen csak pára. 5-7 fok. Tán a duplája is meg lesz. Valami sarkvidéki eredetű levegő jön, az aztán nem tudom, mit fog csinálni. Jól betesz nekünk. Jó réges lakatos Istványok, Próbálom elképzelni, amikor a Dételi Lajos elmegy a Honvéd stadionnak, vagy az akadémia megjutogál el és elküldik. Nem, nem így volt. Úgy nem volt, hogy... elküldik, hanem nem engedik be csak speciális engedély amit a nem, nem, nem Nem, nem, Regisztrál... Regisztrálnia kellett volna, és nem regisztrált, és hiába volt meghívott, ott helyszínen kellett volna neki még valami adminisztratív műveletet végezni. Én, nem... Én ezt olvastam, és értem, hogy nagyon klasszimos pontosítottad, én, én ezt megvallani. értem, én ezt értem. E, figyelj, a dolog nem erről szól, a dolog arról szól, hogy ahol a miniszterelnök van, ott olyan biztonsági intézkedések vannak, hogy oda még az egyik pályáról, tehát, oda azt az ember sem engedik be, akiről az egyik pályát elnevezték. Így megy ez édesem. Vannak képzeled el, vannak olyan cégek, amelyeknek nincs ilyen gondjuk, mert vannak különböző listák, ahol nem tudom, vannak ilyen sorrendek, és meg se hívjuk. Bárki más, 06148909999 és egy még mielőtt nagyon bolondosnak gondolják a kérdésemet, mindaz, ami a történelmi filmekkel és a filmalapal zajlik, az másodpercek alatt eljuthat oda egyébként, hogy nem nemzetgyalázása a hűsök terén, az ismeretlen katona sírja közelében megünnepelni a hatos lottó 30. születésnapját. Egyébként is egy olyan emberrel, aki mindenféle diktátoroknak is fellép dollár, ki tudja mennyiért. Itt ebben az országban az össznépi elme baj mindig nagyon rövid púrázon volt, de most van rá esély, hogy ezt a púrást is elveszti. Erre egyébként a kétharmad után van egy igény, és ha van rá igény, akkor... 06148999 és hogy én kivettem karácsony gergeit tele van így aztán e-mailt küldhetnek, ha jövő héten akarnak tőle választ, mint ahogy a máv val való beszélgetés és bármilyen új információt befogad, de azt is e-mailen kell elküldeni, dörö.fialajanos gmail.com Amennyiben másodperceken belül nem jelentkeznek, akkor több időt adok a Filipovnak, hogy ki tudjon fejlődni a vele való beszélgetés. Ha telefonálnak, akkor rövidebb lesz. 06148909999 és 0636771161 először. 01489 és 03676 egy másod. Jó Egy Nincs ezzel semmi gond ezzel a szinkonszervel. Aki akar, mennyire nézze meg. Aki nem látta, menjen el nézze meg. De nem számítan egy. egy szényes élményre. Hiszen itt megrendelés volt. Szóval Tehát nem azt fogja játszani, amit mondjuk. Vágában is játszik, vagy Bécsben, hanem gondolom meg van egy 45 perces blokk, és akkor ott le a Mérsékelten érte értettük egymást, de itt még van szólásszabadság. Jó reggelt, lett. <zélát> szóval mit gondolsz arról, hogy végül is minek a függvénye az, hogy a vagy nah a Felix, Felix, Felix, Felix, bárki. Tehát bármivel kapcsolatban nem mondja azt, hogy beszélgetnek itt reggel a Filippov és a Fiala a civil rádióban, önkormányzatok támogatják ezt a műsort, és közben olyan tartalom van benne, hogy nem kéne elgondolkodni a 491418 nak hogy hát ez így nincs jól. Mert a belül való beszélgetések ugyan korrektnek tűnnek. De... És akkor itt a... De nem is folytatom, és ezzel mindig együtt lehetett élni, de az ember alapvetően azt mondta, hogy hát ez a farokság, mint ide, nem tudom mi, lacháza. Bár fogalmam csolva a lacháza, talán messze. De anélk, hogy félnék, mert azért jobb félni megijedni állítólag, ez itt most, itt, itt lopakodik a kertek alatt. Tehát ami a film alappal történik, vagy nem történik, de mégis történik, mert magyar idők, EHO az két pont között, ha az ember összeköti, a kórnot, egy nagyon furcsa, egyenes. Az ember csak nézi. a felidéztem, nem tudom, kicsodának a, a tudományos szocializmus tanáromat valamkor a 80 évekből nem volt egy nagy elme de amikor mi a csoportban ott a jogi karon megszorongatok a tekintetben, hogy valahogy nem túl meggyőző, amit tanít, akkor kicsit visszavonult, és arra kért bennünket, hogy ott helyben ne üljük meg, tisztában van ő a dolga, de hát ő a tudományos szocializmus tanszéken tanít, el kell tartani a családját, erről már nem volt szó, és mi le is szálltunk róla. Tehát nem gondoltuk azt, hogy nekünk ott helyben ki kéne nyírni, miközben lehetséges, hogy teljes nézet nézetazonosságon voltunk. Most azonban úgy tűnik, hogy még ilyen viccesen játszadozunk csopán azon, hogy hát szabad-e itt a Kárpátoknál betörni, nem tudom, új dalokkal, meg egyáltalán bármivel. De miért ne lehetne azt mondani, hogy hát a Sting mit keres a hősök terén, eh, ahol egyébként a szakralitás az nem fér össze. És akkor mindjárt váltsuk le a szerencsei háték ZRT vezetését, mert egyébként is problémáik vannak vele. Így működik a politika, vagy hogy működik a politika? Hát igazából választ is a kérdésedre. Itt szerintem most azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sokféle szférában, erről láttam teljesen egy új példát is arra, majd beszéltek meg, gondolod, tehát nagyon sok szférában azt látjuk. Itt mi az új példa? <gül> Előbb elmondom, jó, hogy mire gondolok, hogy, hogy vannak olyan olyan hogy a társadalomnak, mint például a írzészet, irodalom, tudomány és utáromének mindegyiknek megvannak a magas szempontjai, és ezekbe a szfélákba, nem tudom, hogy grófi kastélyban most betörnek olyanok, akiknek az első gondolkodási kerületük az a politika, vagyis a barát és az ellenség kijelölése és az egyértelmű a felállítása. És ezeknek az összeegyeztetett nem világoknak az izszködése az, ami szerintem most ennyire sokkoló. Tegnap én végig figyel, a tegnap előtt óta figyeltem egy, egy vitát, ami szimbolikus módon két egykori történészépfolyamtársom között zajlott az egyikük ma a ner tagozódik, a másikuk pedig egy a NER által megszintetendő intézetben. És gyakorlatilag arról ment egy vita, hogy a az egyik történész, az írt egy tanulmányt a Tanás Köztársaságról, ahol történészi eszközökkel bontfogatja a Horthy-korszak propagandájának a toposzait a Vagy-Terror észegőjével, és megpróbálja nem tudom, mondjuk Szamonai Tibornak a, egy, egy ilyen történészileg árnyaltabb jellemzését adni, ami hát a történéseknél mondjuk előfordul, és erre most betört az egész kormánypárti online média, amelyik elkezdett mondatokat kontextusból kiragadva magyarázatni, és abban a keretben beleházni az egészet, hogy balliberális történészek a... Jó, az az az történt, valaki kiállt a film alatt mellett a Mondineren, én szintén azt hiszem a nerhez tartozó újságér, és másodpercek alatt megtalálták a családfájában, és az ő munkásságában azokat a pacákat, ami alapján kis csoda, hogy eddig egyáltalán szimpátiájukkal tüntették ki. De én azt kérdezem tőled, hogy mi ez, ami itt most zajlik, mert elmész, egy orvoshoz lázad van, és akkor elmondja, hogy nem tudja pontosan, mert ugye egy normális orvos nem mond egzakt választ, mert ő sem biztos benne, de Piros a torkod, valószínűleg tológyulladásod van. Ami most van, az micsoda? Azt a politikának a túlterjeszkedése a saját határa, én, én látom. Milyen Tehát célból? A... célból? Milyen célból? Csak ismételni tudom magam. A, -a, -a célból, hogy most történik egy kultusékítés, ennek az ideológusai vesznek részt az van ebben az egész történetben, amely részben, egy részben Én fél, ezt egy érteni vélném, de kicsit olyan az egész, mint egy ilyen felgyorsított uh, uh, Shakespeare tragédia, mert még meg se szárad a tojáshéja, vagy én nem tudom micsoda a tinta a papíron, de már azokat is kinyírják. Hát... Uh, Tehát itt most kurzusváltás követ, kurzusváltás, mint hogyha egy fél év alatt le akarná tudni a nem tudom micsoda az egész történelmet. Hát azért, mert az ilyen kurzusváltó uh, törekvésnek szokott lenni egy olyan eljuk hogy egyre radikal radikalizálódik a folyamat, és a tegnapi apákat a fiúk azok ma a lemészárolják, ugyanúgy mondta, hogy a nagyapákat előtte. Tessék mondani, Én... Filippo úr, ezt valaki kézben tartsa? É, szóval szóval olyan olyan nem keret... e kell félnem attól, hogy esetleg ez a voda túl gyorsan megy és kisiklik. De, de, de van olyan, aki, aki egy keretet biztosít neki nyilvánvalóan, de az ilyen, ilyen törekvéseknek megvan a maguk ön, önmozgása szerintem, tehát, hogy ami most a, nem tudom a a területén zajlik, annak a nagy része szerintem autók. Ha az Kampf, mert szerintem nem az, csak ennek hívják, igen? Hát most jobb hívják, igen, igen. igen? Hívján, ennek ez, ez egyébként szerintem egy elosztású vitálás az új körében. Tehát van, aki ennek bármikor parancsolhat terelgetheti jobbra-balra, de neki szerintem nem feltétlenül érdeke az, hogy ezt tegye Min múlik az Filippov úr, hogy ez marad a pályán, és nem megy ki róla? Uh, hát ez egy nagyon általános kérdés, jó kérdés. Uh... Hát nekem vannak olyan pincér ismerőseim, akik képesek a sörhabot úgy a korson belül tartani, ahogy nekem nem sikerül. Jó, de ez már egy, egy szakmai kompetenciáról beszélünk, itt pedig nem a szakmai kompetencia az, ami döntő, hanem a politika logikájának a teljes elfogadása illetve... Hát meg az a kérdés, hogy van-e a történetben politikai kompetencia? Ezt mi nem beszéltük meg? Hát ott azt függ, hogy mit értünk alatt. Hát ez az. Hát hogy mi, mi az, ami most itt előttünk zajlik? Mert te kurzusváltásnak mondod, de milyen kurzusról, milyen kurzusra? Itt arról van szó, hogy, hogy a, tehát a politika túlterjeszkedés az számomra azt jelenti például, hogy szemben egy liberális demokrata felfogással, ez a szemléletmód, ez az összes a rendszert alárendeli a politikának, és nem igazán engedi azt, hogy módon a maga szempontjai szerint fejlődjön. Tehát és mit nevezünk vitát, ebből a szempontból politikának? Megint csak azt tudom mondani, hogy egy olyan szemléletmódot, amely minden egyes társadalmi változásban vagy jelenségben azt vizsgálja, hogy a saját, erőszülőnyét azt növeli, vagy pedig csak -e. És nem nagyon foglalkozik mondjuk valójában esztétikai, vagy tudományos. De ez most azért Értéket van, mert a politika rájött, hogy nem működött elég jól, vagy most arról szól ez a dolog, hogy hirtelen feltalálták a spanyol viaszt, aminek következtében 84.513-ig hatalmon tudnak maradni. Nem feltétel a mostani vezetésre, mert ők nem biztos, hogy azt megédik, de a gyermekei gyermekei, gyermekeinek a gyermekeinek a nem tudom kicsodája esetleg igen. Szerintem inkább az utóbbi, illetve az, hogy, hogy van egy olyan oldal, illetve annak van egy elitja, amelyik tökéletesen érti azt, hogy a politika az rövid távon hogyan működik, a hatalom, politika, a hatalom politikáról beszélek. Nevezetesen van egy olyan régi marxista koncepció, hogy, a, hogy, a, hogy egy elit hatalmának a kulcsa az az, hogy a politikát azt nem számízi a politika területére, hanem azt a kultúrára is kiterjeszi, tehát egy újnevezett kulturális hegemóniát kell létrehozni, ami azt jelenti, hogy már azt a nyelvet is, amin beszélünk, azt meghatározunk előre. Uh, az egész messziről jött ember erről szó, akkor én is feltaláltam hamarabb a spanyol vihaszkot, mint általában. De a kérdés az, hogy mi befolyásolja azt, vagy mi határozza meg, hogy mennyire lesz élhető az így élet, vagy mennyire leszünk egy filmnek a részesei, miközben egyébként se és se statista díjat nem fizetnek nekünk. Szerintem ez két. Kérdésre adott válasz határozza meg, az egyik az, hogy megállít lehet-e parancsolni ennek a folyamatnak, én egyelőre nem lehet látni. Hogy lehet parancsolni? lehet-e parancsolni ennek a folyamatnak, én ennek a lehetőségét most nem láttam. a másik az pedig az, hogy megtanulsz -e együtt élni ezzel a logikával, és megtanulod azt elviselni, azt a tudatot, hogy holnap igen, nagyon könnyen a te beszélgetéseid is bekerülhetnek a magyar időkbe. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha ennek nem tud megállt parancsolni az, aki egyébként elszabadította, akkor ez akár ad abszurdum ellene is fordulhat, vagy ez kiszárt? Hát én ezt a forgatóként most nem tudom elképzelni. Na de ezt miért? A font... Tehát hogyan ezt, létezik az, én... hogy... Igen? Én azt azt fontos kérdésnek, hogy ennek az embernek nem éri meg megállít parancsolni ennek a... Folyamatnak, mert ő pont azért van ott, ahol van, és pont azért úgy van ott, ahol van, mert ő az, aki. Jó, én poszíta, ezt értem, de egy megvadult kutyánál megvan, kutyánál megvan a garancia arra, hogy a megvadult kutya csak és kizárólag idegenekre támad, és a gazdájára nem? Hát, hogyha megfelelően elzárva tartod magadtól a kenelben, akkor igen. Illetve, hogyha van a kezedben egy olyan, nem tudom, én, sokkoló, ami bármikor leéri. Erről eddig nem beszéltünk, Filippo úr, mert hogy egyébként, aki ezt az egészet elszabadította, annak a kezében van ilyen. Persze, hogy van. Tehát itt egy olyan struktúra működik, ugye egy, egy olyan függésű struktúra van, aminek a csúcspontján egyetlen egy ember van, aki, akihez való lojalitás az egyetlen befolyásolja az erőviszonyokat ebben a belső harcban. Én nem, nem, nem látom azt, hogy most egy kutyak itt törni a kenelből, és neki tudna futni a gazdájának, de szerintem erre most igény sincsen. Mi befolyásolja azt, hogy ha bár a CEU valószínűleg elmei Bécsbe, a villamosok közlekednek, és a Mercedes nem költözik el Kecskemétről? Hát a kettőt azt más folyásolja, de alapvetően az, hogy, a, hogy az egész, egész folyamat, vagy az autonómia lesz leszalám, az a folyamata, ez pontosan arról szól, hogy elkülönített érdekcsoportok ellen zajlik, mert ezt kértem, de azt, a megtelmi... azt mondtad az előbb, hogy nekem is számolnom kell azzal, hogy holnap a magyar időkbe kerülök. Miért nem kell ezzel számolni a Mercedesnek? Ja, hát a Mercedesnek szerintem azt nem kell ezzel számolnia, mert jelenleg ennek a struktúrának az egyik fő motorját adja. Hú, ez nagyon-nagyon rossz képzavar volt. Tehát a, <gül> se baj, a, van. A, a Köszönöm, nem, nem is adtam túl sokat. Tehát a Mercedesnek alapvető funkciója van abban, hogy a magyar gazdaságot ültötte. Emiatt a Mercedesnek mert... lehet furdalása kéne, hogy legyen? Hát mert ez egy, egy, egy morális személyiséggel nem bíró vállalat. Tehát én nem hiszem, hogy ott van, van pont, ahol a lelkismeret De lehet -e bennük olyan lelkismeret fúrdalást kelteni, mint azokban, akik Kínában két éves gyerekeket alkalmaznak, ami még se szép dolog, csak azért, hogy a termék olcsó legyen? Persze, hogy lehetne, de valószínűleg megvannak ott is olyan felmentő narratívák, mint hogy Kína esetében, is azt mondják, hogy legalább valami a jövedelmezűkatjuk őket. És a CEU hallott, miért nem tartozik ezek közé azért, mert Macedóniában megdöntötte a kormányt? Nem döntötte meg Macedóniában a kormány. Mérőtt a 888 ezt szemlézni a beszélgetésünkből? Dehogy nem, megdöntötte. Én láttam. Jó. Tehát a, a, a, a CEU szerintem nem Magyarország egyik legnagyobb munkaadója, amelyik önti be a tőkét Magyarországra, és bár jelentős adóbevételt produkál el, ez az adóbevétel úgy látszik, hogy a politikai használ szemben nélkülözhető. A macedónokkal mi most nagyon újat húztunk? Hát erről nagyon-nagyon sok teória van, hogy a mostani Macedón kormánynak mennyire szolgálja az érdekét ez a mostani történés. De alapvetően szerintem igen. Tehát a... Akkor miért nem hívják vissza a nagykövet? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy nem, nem, nem, nem tudnék erre választani. Tehát nem De lehetséges, hogy tulajdonképpen a macedonok csak által felháborodnak, mert nagyon örülnek, hogy ezt a Gruevskit mi kivontuk a forgalomból, és tulajdonképpen mindenki nagyon elégedett azzal, amit történik, csak a baloldali sajtó van itt Magyarországon kiakadva, mert hülye? Még ilyen forgatóként is van, én azt azért nem zárnám le, hogy vagy nem zennem ki azt a lehetőséget, hogy a macedon nagykövetnek most a a fő dolga az, az hogy tárgyaljon a, a menedék jog visszavonattásáról vagy visszavonásáról, illetve a kiadásról. De mondom, ezek már. Tehát, hogy itt nagyon. Szép forgatók, Ön, de Filipov utazunk félkül. valahol, és én valamit érzékelek, te meg valami mást. Azt mondjad meg nekem, hogy ahhoz, hogy én normálisan hozzá tudjak kezdeni a napjaimhoz, hogy én normálisan tudjak egyébként fedezéket biztosítani mindazoknak, akikkel gyakrabban találkozom, mint a rádió hallgatóim, barátnőm, lányom, tehát honnan tudom azt én ebben a felkabarodott világban, hogy nekem igazam van, amikor egyébként a vicc alapján valaki szembe, ford szembe megy a forgalommal, nem mindenki. Tehát ez hogyan van? Ez az anyukám engem arra tanított, nem, biz nem mindig sikerre, hogy fiam, ha sokan mondják, akkor mégiscsak el kéne rajta gondolkodnod. De azért szerintem mind a ketten azt tanultuk csak az életünk nagyobb felében, hogy, hogy, hogy az igazság az nem, nem törség kérdése feltétlenül. És szerintem, hogy neked is van egy eléggé erős belső elkölcsi érzékelő, úgyhogy mindenki ez alapján tájékozódik a világtörténésének az értékelésében. De amikor tartósan nem annak megfelelően alakulnak a dolgok, mint hogy ezt a belső érzéken diktálná, akkor az ember zavarba jön. Még akkor is, hogyha nagyon határozott, vagy legalábbis én nem vagyok annyira határozott, hogy ne jönnék zavarba, vagy ne lennék képes zavarba jönni. Szerintem ez több mint zavar, tehát szerintem ez, ez egyre halmozódó frusztrációhoz vezet, ami De azzal, az, az, mit csinál az, az ember? Hát próbálja feldolgozni, vagy akár politikai aktivitásban, vagy egy rádióműsor készítésében. Jó, de ez, ez maradandó változás nem hoz benne létre, mondván, hogy már elmúlik a rendszer, de ő még mindig ennek megfelelően viselkedik? Hát szerintem az ilyen, ilyen korszakok azok nem volnak el egy nemzetnek és egy egyének az életében, tehát mindenképpen maradandó változásokat okoznak. Akik egyébként ennek a kurzusváltásnak a hajtói mint a vadászatokon. Azok ezzel tisztában vannak, vagy azok most azt mondják, hogy valójában mi egyáltalán nem látjuk a dolgok lényegét, és úgy figurázzuk ki őket, hogy örüljünk addig, amíg mi is nem leszünk azok között, akiket ők nagyobb mértékben hajtanak, mint amilyen mértékben jelleg minket. Inkább az utóbbi, én azt látom a nerdbe tartozó ismerőseim, barátaink körében, hogy ma nagyon-nagyon elterjedt a Hát a politikai cinizmus, tehát ami üres moralizálgatásnak minősíti azt a... Ez cinizmus, csinálom. vagy fásultjál, mert a kettő nem ugyanaz? Én cinizmusnak hiszem ezt a dolgot. Tehát, hogy De ha azt mondod, ezeket... mondod, hogy cinizmus, az azt jelenti, hogy közben a maga értelmi képességeinek bizonyos hányadában pontosan tudja, hogy mit csinál, és azzal nem is feltétlenül ért egyet. Nem hogy ne tudná, tehát aki most a, ezt az említett történőszitát a Neroldaláról hajtja, az pontosan tudja, hogy mondjuk 1945 előtt milyen hasonló történetek zajlottak egy ellenkező előjellel. Tehát, De a nem megmaradásért nem küzd, vagy azért küzd, hogy osztályvezetőből főosztályvezető legyen? Nem, én azt hiszem, hogy ebben nagyon sok személyes régi frusztráció is jelen van, ahogy a szakács a, a, a történetében is egyébként. Illetve, illetve van, egy, van egy olyan szempont, amit szerintem, szerintem az avalaidnak a nagy része az abból adódik, hogy ezt nem tudod megérteni, mert nem olyan típusú személyiség, vagy amely szempontnak az a lényeg, hogy van egy nagyobb jó, aminek az érdekében, mindenfajta ilyen morális kúpulósokon kell átverekedni, mert a magasabb morális elv, tehát a politikai közösségnek a... Én ezt is értem, de akkor, amikor, én... amikor olyan ember, mint te, vitatkozik, mennyiben számból azzal, hogy most olyanok az időjárási viszonyok, hogy hangosabban kell beszélnie, mert fúj a szél, vagy ikkor inkább nem is beszél, mert megfázik, mennyiben másképp gyakorolja az ember a hétköznapjait, mint egyébként? Vagy egyáltalán ezek lesznek ezen túl a hétköznapok? Szerintem ezek lesznek, tehát a, én nagyon sok olyan embert is meg, de a akkor inkább magamról, hogyha, nem tudom, teszek egy megszólalást, kommentit, írok egy cikket, adok egy interjút, akkor elő szokott fordulni az, hogy, hogy, hogy, hogy fontolás tárgyával teszem azt, hogy kinek ártatok vele a környezetemből, hogyha mondjuk megjelnek egy cikkal arra, hogy én milyen családból meg, én nem tudom ki milyen állami számlevőszéki, vagy bősett hát, vizsgálatot fog kapni, meg a családtagomban, más területeken dolgozunk. És ez te ezt ki tudod találni? Tehát, te vannak ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen tévéműsorok, ilyen akadálypályákon kell haladni, és ha azon végighaladsz időre, akkor nyelvsz végig tud úgy menni, hogy akkor egyiken se akadja fel. Én mindig, me tehát megnézem azt, hogy ki megkérdezni, sőt, én engedélyt kérek a családtagjaimból, hogyha valamit valami kérdeznek. Azt nem tudom kiszámolni, amikor megkérdezik a az iskolában az öcsémet, hogy, hogy valennek egy Silikov Gábor nevű testvére meg nagyon sok hasonló helyzetet nem lehet kiszámítani, de hát ez egy ilyen, ilyen, ilyen mindennapokban érünk, tehát ezzel számolni kell. Ezek milyen hétköznapok? Már azt mondtad, hogy ilyen hétköznapok. Hát szerintem nem olyanok, mint amilyenekről eredendően mi azt képzelik, hogy, hogy normális. Tehát olyan hétköznapok, ahol megint csak ismételni tudom magamat, a politikai megfontolások olyan szférákban is mindennapi megfontolástárgyát kell, hogy képezdék, normális, esetben nem kellene. Oké, okay, de ha megkérdezem tőled, egyet, és hogy... ezen körülmények között mégis azt válaszolod, hogy jó, akkor tulajdonképpen mire válaszoltál te, ha egyébként ilyen körülmények között másfeledeképpen, ha a műsorban beszélünk, akkor azt mondod, hogy rosszul vagy. Hol a, hol a határ? Szerintem a határ az ott van, hogy lehet, tehát hogy meddig ítéled úgy, hogy a te saját normalitás nem érinti ez a helyzet. Én szerintem hosszú távon az én normalitásomat ez, ez mindenképpen megviselné ahogy nagyon sok ilyen példát is pedig a történelmről, hogy én biztos, hogy nagyon sokáig nem. nem. szívesen viselem el magam körül. Köszönöm szépen az időjárás jelentést. Én köszönöm. Szia! Filipov Gábort halottak. Jó reggelt kívánok, lehet? Amikor a múlt héten ön nem ért rá, akkor én teljesen el voltam szomorodva, mert gondoltam, hogy itt van ez a Macedon miniszterelnök volt történet, és én erről nem kérdezhetem önt, és akkor rá, most utólag azt kell mondani, hogy én hülye vagyok, miért gondoltam azt, hogy ez egy hét alatt rendeződik, Nem fogom önt részletesebben kikérdezni annál, mint amit a jó lehetővé tesz, tehát amikor én ismerem a hangsúlyait, tehát még abban is remélkedem, hogy még azt a hangsúlyát sem kell használnia, de azt kérdezem öntől, hogy ön, mint politikus, ha lenne egy teszt, ami természetesen nincs, mert az ember nem tesztel, de ha lenne, akkor minden történetnél belétve mondjuk ezt, vagy bármi mást, ne kérjen példát, mert mondhatok, de akkor megint azon akadunk fel, hogy az mennyi ideig tart, vagy mennyi ideig fenntartható, ami ugye két különböző dolog. Abban ön mennyire tudna jól tippelni? Ugye érthető, amit kérdezett? Érthető. Azért, azért ne, hogy. Hogy mondjam? Ön több ilyen szempontból több, uh, fajtájú esemény van. van. Van az egyszeri esemény, ami egyszer megtörténik, és, és tulajdonképpen nincs folytatása, mert egy egyszeri esemény. Uh, az, arra ugye a bölcsnépi mondás is azt mondja, hogy minden csoda három napig tart. <gül> jól beszél, De... van ilyen mondás. Igen, de, de ez, egy, ez is egy, ez egy másik csoportja az eseményeknek, a grueski ügy, meg, meg egy, egy sor ilyen van, hogy ha sikerül bármi minimális új elemet, új fejleményt, vagy új, bármilyen új elemet belevinni, akkor az a meghosszabbítható az élettartalma. Nagyon jól, az... jól beszélni, mert pont azt akartam öntől kérdezni, hogy eltérő technikák, és most nem fülforgatókügyvet írok. Eltérő technikák vannak-e annak függvényében, hogy valaki ellenzéki vagy kormánypárti annak érdekében, hogy az ő érdekkörét kiszolgáló eseményekkel kapcsolatos hullámverés mennyi ideig tartson? Igen, abszolút. Hát ugye az egyik a lefolytási lehetőség az, hogy egy idő után senki nem nyilatkozik róla. Minden megtesznek annak érdekében, hogy semmi új elem ne történjen, ez az egyik véglet, amikor igyekeznek teljesen rövidre zárni, a másik véglet, amikor pedig ugye az, amit már önnel is beszéltünk, hogy egy ilyen számomra meglehetősen megkökkentő újságírói technika, ez a nagas és úr legyen szíves nekünk is elmondani azt, amit tegnap elmondott másoknak. Tehát igazából nincs új információ, csak ugyanannak a nyilatkozatnak az ismétlésével próbálják fenntartani egy történetnek a Irat, de amikor irat. abban a politikai családban, amiben van, és nem feltétlenül Európára gondolok, hanem Magyarországon, hát mondjuk valamivel kapcsolatban a politika azt mondja, tehát az, az az osztályközösség, aminek a tagja, tehát nem a politika, csak a nem szétesnék, azt mondja, hogy Tibor, értsd meg, tudjuk, hogy te olyan vagy, hogy rapid megoldások híve vagy különös tekintettel, ha ez megoldható, de nekünk érdekünkben áll az, hogy ez eltartson egy hétig, Persze. két hétig, három hónapig, négy évig, akkor akkor én jól, tehát egyáltalán jól látom én azt, hogy ön például nem azok közé tartozik, aki mesterségesen fenntart állapotokat, de ezt jól sejtem? I I igen. De most ez így igen. És mit csinál? Most a... azért, azért, azért voltam csönben, mert azon gondolkodtam, hogy biztos, biztos nincs -e olyan esete, amikor szeretem a Bizonyára nem minden esetben, tehát bele lehet kötni, de azt mondom, hogy általában... igen. Tehát És az... hogyan veti magát annak alá, hogyha azt mondják, hogy Tibor nekünk érdekünkben áll az, hogy ez eltartson két hónapig, akkor is, hogyha egyébként egy hét alatt lezárható lenne? Hát, mert attól függ, hogyha ez, hogyha ez mondjam, szokásos munka, vagy ahogy az angol fogalmaz, hát, az ilyen hogy... akkor persze az ember megteszi. Hát, ahogy, uh, ahogy máshol is, de... De hogyha már nagyon kilóg a lólába, akkor ez érződik a nyilatkozókon, nem csak én rajtam, van egy természetes emberi berzenkedés az ellen, hogy, hogy már amikor szemmel láthatóan is kell előrángatni egy, egy ügyet, vagy, vagy a, vagy a nyilatkozatokkal valahogyan életben kell tartani, akkor már a, a nyilatkozókon is látszik azt, hogy ilyen kényszerezettek, nem, nem szívesen mondják, fölolvassák egy papírról ezzel is, mint egy hangsúlyozzák a a távolságtartásukat az üzenettel kapcsolatban. Tehát azért van sem számos ilyen, fogom mondjuk, metaverbális kommunikációs elem, ami ezt mutatja, hogy az ember azért tehát Monotónia a kommunikációban sem. Tud hatékony lenni, Ide még lehet, hogy eljutunk, mert amiről beszél, abból kapcsolatban szintén van most Magyarországon jelenség, de eh, amit, amit ugye én eh, akartam öntől kérdezni, hogy eh, a, az azonnali kérdést intézett a bizottsághoz az úgyben, hogy a bizottságnak van-e, Véleménye a Grueszki ügyről, és ott a szóvivőtől azt a választ kapták, hogy tisztában vannak ezzel az ügyel, de a vonatkozó uniós jogszabályok alapján csak is a tagállamokra tartozik az egyéni menekült kérelmek megvizsgálása a döntés róluk. Azt hiszem mindegyik fétől elvárják, hogy szigorúan a szabályok alapján járjanak el, anélkül, hogy átpolitizálnák az ügyet. A bizottság nem válaszolt kifejezetten arra a kérdésre, hogy fognak-e beszélni a magyar kormányal, a Grueszky ügyről, de figyelmükbe ajánlotta a bűvítési biztos twittjét, amiben Johannes Hahn azt írja, hogy magyarázatot vár, Orbántól, eh, arról a Johannes Háról van szó, akiről azt mondta szijártó Péter, hogy jobban tenné, ha hallgatna a Nyugat-Balkán ügyelben, ugyanis botrányos teljesítményt nyújtott biztosként. Az lett volna a feladata, hogy segítse felgyorsítani a nyugat-balkáni országok európai integrációs folyamatát, ehhez képest talán 2025-ben kaphat reményt valamelyik ország a csatlakozásra. Tehát az ember itt elvész. Na, el hát el akkor el, igen, el. elemeire. Tehát a lényeg, a gröpkűkben tényleg a, az alapvető dolog az, hogy minden tagállam maga állapítja meg a menekült státusz eléréséhez szükséges feltételeket, és maga is folytatja el a menekültügyi eljárást. Ugye vannak olyan alapokmányok, amik meghatározák, hogy ki lehet menekült, milyen országból, hogyan is, és a de ez az Európai Unión belül nem közösségi hatáskör, nem uniós hatáskör. Voltak erre javaslatok az elmúlt, amióta a migrációs ügy ilyen jelentőséget ért el, azóta a bizottság többször előállt azzal a javaslattal, és néhány tagállam, Németország például, hogy helyezzék uniós hatáskörbe, a bizottság vagy egy menekültügyi hatóság hatáskörébe a, a menekültügyi eljárásokat, és akkor lenne egy közös európai menekültügyi eljárás, ez ellen elsősorban Magyarország, és, és rajta kívül még több B4-ek, és a többi más országok is tiltakoztak, és egyelőre ez az ügy megfenekleni látszik. Holott a, a Lisszaboni szerződésben távlatosan, ugye a Lisszaboni szerződés az a erősen idézőjebetéve alkotmánya az európai uh -huh. uniónak, tehát amely működési szabályozza, ott távlatosan jövő időbe helyezve Benne szerepel az, hogy egy közös európai bevándorlási politikát vagy menekültügyi politikát alakítanak ki. Most szó szerint nem pontosan, milyen megfogalmazást használnak. De ez most úgy néz ki, hogy ez nem fog a közeljövőben létrejönni, mert, mert a tagállamok, mondom, egy, egy része kifejezetten tiltakozik ezen. Tehát ez tagállami hatáskör. A... Én szerintem az, hogy ne legyen átpolitizált egy, egy menekült eljárás, az -e, teljesen érthető, Kicsim, de egy volt miniszterelnökhez szemben nagyon nehéz elkerülni a tárpolitikát. Nem? Tehát ez, hogy mondjam, a funkcióból adódó, hogy volt, volt miniszterelnök. Tök jó, hogy visszakérdezve, én azt gondolom, hogy tényleg nehéz, de akkor azt kérdezem öntől, miközben nem ön, Johannes Hán, hogy vajon egyébként ő miért szólalt meg egyáltalán, beleértve, hogy a bizottság mondhatta volna azt, hogy nem kommentál olyan ügyet, amely egyébként tagállami hatáskörben van, pont. De nem szerintem, történt. Azért, szerintem azért szólalt meg, hogy pró is mondjak valamit, meg kontra is mondjak valamit, hogy teljesen fair és lemegyek a valóság felett. Szerintem azért szólalt meg, mert, mert Johanna 2016-ban ő maga is személyesen nagyon erősen Uh, részt vett, a uh, bevonult, nagyon elősen bevonódott, ez nagyon rönden hangzik. Nem uh, a, a Makedon belpolitikai vásárnak. tiszteltük Makedon Ami? vagy Macedon? Mindegy, mindegy. Okay. Györözesen Makedon, Jó. latinosan Macedon. Igen? A, és hogy folyt bele? Úgy folyt bele, hogy 2016-ban volt ugye az a botrány, amikor Grueski volt a miniszterelnök, és kiderült, hogy uh, egyrészt a félországot lehallgatták, a fiskosztolgálatok, <laughs> <gül> Másrészt pedig magát Guleszkit is valahogy lehallgatták, mert ugye nyilvánosságra került ez a hangfelvétel. De ez nem az unokatestvére volt, vagy ez teljesen mindegy? Azt hiszem a titkosszövető, hogy az unokatestvére volt. Igen. Hát családban maradt, igen? Tehát volt egy belpolitikai. Igen. Ugye kicsit hasonló a szlovákiai gorilla, nem még valaki emlékszik rá. És ebben a, ebbe a, a szegély, szegély Johannes hogyan, hogyan vonódott bele? A Johannes úgy, hogy ő, mint bővítés és, és, és szomszéd, politikáit felelős, biztos, ő úgy érezte, hogy a Makedon belpolitikai válságot neki is meg kell oldania, ugyanis volt egy, egy nagyon hosszú padhelyzet, egyrészt Bluetszkijék eredtel nem akarták kiírni a választást, aztán pedig amikor megtartották a választást, akkor egy olyan szoros eredmény született, ami, ami, ami egy megint egy belpolitikai padhelyzetet eredményezett, és ott Johannes Fán egyértelműen a Zorán Zaev mostani miniszterelnök. miniszterelnök, balközép miniszterelnök mellett tette le a hoksát, mint ahogyan egyébként az Egyesült Államok is, maga az Európai Unió is, és, és ebben vélemény hívánított. Tehát ő nem pártatlan közvetítő volt egy idő után, hanem kifejezetten Zorán Zaev oldalán volt, és Groszki ellen. Talán erre utalt a fiártokatúli miniszteljúr is, amikor amikor szám bíráltak. Tehát ilyen értelemben pró, mert ő, ő ezért talán ezért reagált a twitteren, mert ő úgy gondolt, hogy Gruesztinek, akivel szemben feltételezhetjük, hogy legalábbis politikai ellenszemben van. Ez a lépése, ez a jó ízlés határát... Jó, de hát ugye sokat beszéltünk már, semmihez nem értek, de valami még emlékszem. Ez mennyire tud egyébként bizottsági vélemény lenni, vagy mennyire magánvélemény, miközben ön azt mondta, hogy a bizottsági tagoknak e tekintetben nem nagyon van magánvéleményük? Pontosan. Tehát ez elvileg bizottsági véleményként is felfogható, miközben a hivatalos bizottsági vélemény természetesen a szóvivő mondta, aki azt mondta, hogy tekintettel arra, hogy ez tagállami hatáskör, ő a bizottság nem akarja kommentálni ezt az eseményt, amennyiben fennállnak a jogszabály szerinti feltételek, és úgy kapta meg a menekülis Na most, ami Hánnak a másik a kommentárnak a másik része, ami, ami egy szellemes, és a a hétköznapi logikának tökéletesen megfelelő kijelentés mi szerint ő furcsája, hogy Magyarország megadja a menekült státuszt egy olyan országból jövő volt miniszterelnöknek, az, amely országnak a felvételét egyébként támogatja az Európai Unióba, ez tényleg ugye ilyen furcsa, Igen. hogy most akkor megbízunk, Makedónia vagy Macedóniában vagy nem bízunk meg, de sajnos a valóság nem ennyire egyszerű, ugyanis körülbelül egy évvel ezelőtt vagy fél évvel ezelőtt volt már egy olyan eset, amikor egy írbíróságnak Lengyelország felé ki kellett volna adnia vagy egy elítéltet, vagy, vagy eljárás lefolytatására egy, egy eljárás... Igen, és a lengyel, a, a áram, a lengyel a... illető arra hivatkozott, hogy ő nem fog ott tárgyilagos elbánásban... Így, van, és az írek elfogadták, mivel az arra hivatkozással, hogy Lengyelország jogállamisága hát legalábbis kérdése. Azt arulja nekem, hogy... Igen? Hát, hogy is mondhatjuk, hogy most akkor az írek döntsék. Nem, nem, ne, nem, de nem akarom azt mondani. Azt kérdezem önt, hogy amikor ezt mondják az írek, vagy ezt mondják a magyarok, akkor végül is a hazajog és a nemzetközi jog, a diplomácia az mennyire fedi le egymást halmazatilag, mennyire vitatható, nem vitatható, függetlat, hogy volna igény a vitathatóságára, tehát amikor az írek így beszélnek Lengyelországról, vagy mi így vélekedünk a a Macedon vagy Makedon igazságszolgáltatás pártosságáról vagy pártatlanságáról, miközben lehet, hogy holnap után egészen más fogunk vélekedni egy másik ügyben, azt nekem, mint egy egyszerű állampolgárnak, aki nem volt sem miniszterelnök helyette, se egy bonyolult nevű minisztériumnak nem volt a vezetője, se uniós biztos nem volt, és most nem folytatom, ezt nekem érte, nem kell? Jó lenne, de nem biztos, hogy ez reális elvárás. A helyzet az, hogy... Túl mi alapján? Erről van szó. Egyébként a Filipóval beszélgetve egyszer arról volt, hogy ez egy külön tudományág, hogy az ember hogyan változik abból adódóan, hogy olyan mennyiségű információt Igen. kell befogadni, amire képtelen én egyébként egyébként is korábban még nem volt képzelje semmilyen, én már rendszeresen arról beszéltem, hogy én attól zavarodom meg, hogy én sokkal több információt veszek fel, mint amint feldolgozok, pedig az még nem ebben az e-mailes periódusban volt, ez bőven a 80-as években volt, hát akkor még most. Igen, igen, és ez struktúrálatlanul ömlik az emberre. Ugye nem véletlen, hogy a cégeknél is az egyik legfontosabb beosztás az adatelemzőkhez lenni, aki, aki az információk feldolgozásában nyújt segítséget a cégeknek, vagy és az eset a politikai pártoknak is. Mert ma már a technikai lehetőségek, a az internettől, ez minden gyakorlatilag olyan mennyiségi információt borít az emberre, adott esetben az egyszerű adófizető polgárra is. Tehát 50 évvel ezelőtt konkrétan kit érdekelt, hogy egy írhírósága milyen véleménye a lengyel jogállamiság helyzetével kapcsolatban? Szerintem nem volt hírérték, vagy. se sem tudtam. Így, így van. Ma már mindent megtudunk, vagy mindent megtudható elég a kereső programba kúsz szavakat beírni, és gyakorlatilag a elmúlt húsz évről minden információ... Oké, de most ugye itt a Gurecki ügy kapcsán hazudik a kormány, hülye az ellenzék. Ez most nagyon leegyszerűsítettem. Akkor mindazokkal az információkkal, hát még azzal, amiről eddig nem beszéltünk, az ember, az ember tényleg objektíven, ha egyáltalán ez a szó még megáll a helyén, hogyan, hogyan foglal állást? Objektíven a nagy a saját agyában és a, a neveltetésében, és a saját családfájában rögzített uh, memóriák alapján foglalást. Tehát uh, van egy, uh, ugye nem azt csinál, tehát az a fajta klasszikus liberális ember felfogás, mi szerint uh, az egyetlen baj az, hogy nincs elég tárgyilagos információ, ami a rendelkezésünkre állna, mert ha lenne, ilyen elég, elégséges mennyiségű információ, akkor az ember elolvasta mindent, gondosan mérlegelné, és optimális döntést hozna, ez megbicsaklit az emberben lévő állatban. Magyarán abban, hogy ösztön, sok, sok esetben ösztön és érzelem vezérelt lények vagyunk, kb. 70%-ban, 30%-ban tudatosak vagyunk, ez óriási eredmény az evolúció szempontjából, de, de szimpátiák, családi hagyományok, olvasmányélmények gyúrják össze azt az értékelési bázist, ami alapján, is ha jön egy hír, akkor azt mondom, hogy én a Gruesznek hiszek, vagy én, a, én az Orbánnak hiszek, vagy én a, a Gyurcsánnak és hiszek. Egy dolgot áruljon hát ezzel hiszek. kapcsolatban, hogy ez, egy, ez, a, ez a történéseknek egyfajta veteményese, vagy hogyan van, hiszen azért a beszélgetéseinkben először fordul elő az, hogy ön, mint az én beszélgetőtársam és tanárom, vagy nevezzük bárminek, ezt ajánlja, miközben korábban ilyen ajánlatot soha tett nekem? Hát, nem értem még egyszer. Hát arról van szó, hogy eddig én feltettem különböző kérdéseket, és ön a tapasztalat vagy a jogszabályok alapján mondott valamit, amiről nem gondolt, hogy az az igazság, de azt mondta, hogy ez a véleménye. Most pedig egy olyan konszenzusra alapít, amely mindenkinek az egyéni neveltetésében van, de miután mindenkinek az egyéni neveltetése más, nem vagyok benne biztos, hogy most nem a Delfói Jósdában vagyok. Értettem közben, amit mondott. De én, én, én is, én, hogy mondjam, értem, de nem értem, mert hát de ez egy alapfeltételezés, hogy az ember hoz magával valamilyen értelmezési berendezést, hogy keretet, és abban helyezél a dolgokat. Tehát vannak de, de abban az értelmezési dolgok, keretben ez a történet tökéletesen érthető, és azt mondom, hogy teljesen igaza van a miniszterelnöknek mondjuk az alapesetet tekintve. De utána meg az van, hogy valaki, aki kétkedik, megkérdezi azt a szervezetet, annak a vezetőjét, aki ez ügyben dönt, aki elmondja, hogy ez mennyi ideig kellene, hogy tartson, majd még el sem hagyja a parlamenti bizottság szinterét, amikor kiderül, hogy ez általa vezetett intézmény megadta azt az engedélyt, amiről egyébként ő még abban a, abban a helyiségben, ahol volt, azt mondta, hogy ez akár két hónapig is eltarthat. Akkor meg azt mondja a neveltetésem, hogy itt valami nem stimmel Magyarul, nem, nem, nem, nem, Szerintem nem. Tehát itt, itt a probléma az, hogy itt csúsznak össze a, a mi e, személyes véleményünk, és a, a tények. Amit a hivatal vagy a hatóság vezetője mondott, hogy eltartott két hónapig is, ez egy tényszerű becslés. Ezen belül már szerintem a vélemények következnek első vélemény. Természetesen egy tíz éven keresztül miniszterként e, funkcionáló emberről volt szó, aki menekül az adott ország nem tárgyilagos igazságszolgáltás elő, még szép, hogy 24 órán belül menekültjogot kap Vélemény egy. Vélemény kettő. Mit képzel ez az ember? Ez is csak ugyanolyan ember, mint amilyen az a másik. Ha a másik azt tud várni hat hónapot, nem tudom hány hónapot arra, hogy elbírálják a kérelmét, akkor ez az ember is tudjon várni. Elegen van az ilyen kivételezéseből. Vélemény kettő, és még legalább ötöt fel Ilyen. lehet sorolni. De ez már nem tény. Ez már az, ez már a, mi persze tényként éljük meg, mert azt gondoljuk, hogy a hatóság vezetője hazud. A hatóság vezetője nem hazud. Jó, beszél, de, ő, de mi a tény? Mi a tény? A tény az, hogy a eltarthat két hónapig is, de vannak olyan emberek, akinek egy nap alatt elbírálják az ügyét. És innentől kezdve már a politikai felelősség kérdése. Hogy én azt mondom, hogy igen, én ennek az embernek 24 óral bírálom el a kérelmét, mert számomra fontos, nehéz helyzetben van, nem tudom, ezernyi más indokot lehet mondani, és odaállok a nyilvánosság elé, hogy tessék, ez vagyok én, vagy a másik, hogy ez a. Nagyon jól tóni, beszél, hiszen az, az, amire ön utal, az ugyanannak a családi tapasztalatnak a része, mint ahogy egyébként nekem azt mondták a szüleim, hogy ne legyek magyar tanár, mert ahány kormányzat féle az adi megítélés, és tessék, 2018-ban is következik, egyetlen szülöm se él. Aminek következtében azt mondom, hogy én értem, hogy abban a mondattartományban, vagy abban a jelentéstartományban, ahogy megnyilvánult meg, a hivatal vezetői, abban benne van az, ami egyébként történt, de azt kérdezem, hogy vajon ha ez, ha ez benne van, akkor miért nem azt a mondatot mondta, és miért egy sokkal tágabb mondatot mondott, én ezt nem értem a családi hagyományaim alapján, és akkor megint visszajutunk oda, amit ön ajánlott, ami ugyanakkor ebben a tekintetben nem biztos, hogy célra vezető, szétcsúszik hirtelen valami, ami addig nem csúszott szét. Mert, mert a hivatalvezető nem politikus, a hivatalvezető formánytisztviselő. Én sosem voltam híve annak, és amikor én miniszter voltam, akkor mindent meg is tettem annak érdekében, hogy kormány ne nyilatkozzanak. Ne nyilatkozzanak név szerint, a lehetőség szerint egyáltalán ne nyilatkozzanak, ha nagyon szükséges. Akkor Tehát ő vállalta volna annak az údiumát, hogy azt mondja a hivatalvezetőnek, hogy dacára annak, hogy félre fogják érteni, ne menj el? Ö, nem, nem, nem, nem, de ő politikai nyilatkozatot nem Tehát Ő amit mondott? Nem tudom, mert nem voltam amit, és nem voltam ilyen a meghallgatásnál, de ha jól értem, amit mondott, az azt, hogy egy ilyen eljárásra bárki uh -huh. is elmondta. Ezek után valaki meghozta azt a politikai döntést, hogy de ennek most nem két hónapig kell tartania, hanem soron kívül kell, erre van lehetőség, soron kívül kell elbírálni, tehát nem, a jogszabály ezt nem mondja ki, hogy két hónapnál előbb... Itt meg szembe megy elvirálni. azzal, amit itt itthon mondtak, mert azt mondták, hogy a Gruelszki történet nem politikai, hanem jogi történet, akkor ezek szerint mégiscsak a hivatalvezetőnek kellene állásfoglalnia, mert nem hozhatnak fele szemben politikai döntést hozhatnak politikai döntés, bocsánat, hozhatnak politikai döntés, csak egy politikusnak kell vállalnia azt a politikai döntést. de a politikus abból hárítja az egészet, hogy a politikusnak azt mondja, hogy ez nem politika, hanem jogi kérdés. Ezt nem tudom, én azt látom, hogy minatkoznak politikusok az ügyben, a külügyminiszter többször is minatkozott. De mindegyik azt mondja, hogy ez jogi kérdés. Egy behangzó. Miért nem vállalja a politikus azt, amit ön most mondott? Politikai kérdés. Eldöntöttem de szerintem ezt, vá ezt vállalták. Nem, nem? Hogy vállalt. nekem, nekem nincs az az értésem, hogy... hogy de higgyel, mondaná... ha megnézi az aktákat, akkor ebben pontosan azt találja, hogy azt mondták, és szándékosan nem mondom, hogy ki mindenki, mert időnként önben van némi személyérzékenység, de az a vezető garnitúr, aki ezügyben megszólaltott két ember, mind a ketten azt mondták, hogy jogi kérdés. Én, én nem... Sziártó Péter gyilatkozatére emlékszem, én azt nem emlékszem hárításra. Ő azt mondta, hogy igen, magyar diplomaták De a miniszterelnök tegyetek. úr megmondta a jogi kérdést. Azt kérdezem öntől, hogy az Istentől való véteke, ha egyébként egy ilyen szervezetnek a vezetője politikai utasítást kap? Szerintem nem. Hogyha vállalja valakiért. Nem, hát minden. Ezek az ilyen tehát ható... Ne legyenek illúzióink. Egy, egy országos hatóság vezetőjének lenni, az ugyan kormány tisztviselői feladat, de kapcsolatban kell lennie folyamatosan a politikában. Magyarul, ha ötjengé... ő egyébként nem ért egyet ezzel, akkor egyetlen dolgot tehet a döntés előtt lemond. Ne, Azt is kérdez, hogy írásban kapja meg ezt a <há> ja, ez az van. Nem, nem, nem. Azért, Értem, az... tökéletesen értem. Igen. Az a politikám múlik, vannak. hogy ezt adja írásban, vagy sem. Hát az személyen, az az politikuson, hogy ő azt mondja, hogy vállalja-e ennek a Ugye önmagában ez mindig egy kockázati tényező. Akár de a készít, politika hogy a nem mondhatja egy ilyen szituációban egy ilyen kekeckedőnek, hogy oké, okay, rendben van, majd kapsz papír, de addig már lebáltottalak, és valaki más lesz, aki egyébként ha az utasításon is hajlandó lesz arra, amire egyébként te írásban sem? Na, ez lehet, valószínűleg így van. Nem tudom, meg kell nézni a konkrét, hogy van az ő... Az miért van, van, hogy bennem nincs ilyen érzés önnel kapcsolatban, miközben ugye elvileg ön is akkor egy vezért nagy, vagy ki tudja micsoda, legfeljebb ritkán lehetett érzékelni azt, hogy ezzel él? Nem tudom. <laughs> De ugye érti tudom, a kérdést? Ön Értem a kérdést, ezt én nem tudom megmondani, ez az ember valaki más-más elvárásai vannak, vagy más-más vannak emberek irányítási metódusaival kapcsolatban mondjuk. Én szerettem mindig is úgy meghozni a döntéseimet, hogy előtte meggyitattam több emberrel is. Répási Robert államtitkárom, például kiváló volt, nagyon sok utólag rossznak bizonyulható döntésemről beszéltlek. Ugye én múlt héten erről olvastam az önkedvéért, de aztán nem volt hiába való a politikót, meg olvastam a New York Times-t. Az, ahogy ez belekerül a politikai térbe, az mennyiben e, része annak a történetnek, amiről mi eddig ketten beszélgettünk, vagy ez egy olyan értelmezési tartomány, amely egy más területre viszi ezt az egész történetet? Én szerintem a nemzetközi sajtóban van egy olyan zsák, egy ilyen megnyitott nagy zsák, hogy Orbán Viktor rossz ember. És akkor ebben mindig kell pakolni újabb dolgokat. Hogy mik ezek azok, azoknak a Ténybeli, uh, ténybeli tartalma, az nem mondom, hogy mindegy, de másodlagos, az elsődleges jelentősége az, hogy hihetően róla, hogy uh, beletartozik ebbe a zsákba. És bármi olyan esemény, ami, ami ezzel kapcsolatos, az, oda, az a nemzetközi sajtóba bekerül. Én mondjam, szarkasztikusan mindig azt szoktam mondani külszódi ismerőseimnek is, hogy mi magyarok ezer éven át arra vágytunk, hogy a világ figyelmét felhívjuk magunkra, és ezt most ezer év után sikerült tökéletesen elérni, nem tud Magyarországon történni olyan dolog bizonyos típusú eseményekből, tehát ami arra utal, hogy Magyarország politikailag egy nehezen elviselhető, Orbán Viktor rossz ember. Jó, nem, nem, nem, akar, nem akarom túl tenni ezt a beszélgetést, de azok az emberek, akik a politikót, illetve a New York Times-lídiák is nem ítélnek azoknak az a családi köteléke, amire ön utad, ahol kialakulnak konszenzusok és tapasztalatok, meg az itteni emberek tapasztalatai, meg akik ezeket a döntéseket hozzák, ezek úgy kerülnek egymás mellé és egymással szemben, hogy közben az az objektív dolog, hogy valami piros vagy kék, közben úgy tartósan vagy átmenetleg, de inkább tartósan elvész. Tehát lesz egy olyan tohuva bovú beszélgetés, amiben ugyanarról beszélgetünk, de mégis megfoghatatlanná válik. Igen, ebben igaza van. Ugyanakkor számomra egy alapkérdés a nemzetközi térben mindig az, hogy a nemzetközi, és ezt meg is szoktam kérdezni egyébként a Magyarországról bátran hírő vagy bátran beszélő embereket, hogy egyébként Értenek-e magyarul, beszélnek-e magyarul, olvasnak e magyarul, vagy csak fordításokra támaszkodnak, mert a számomra egy alapvető kérdés, lehet-e úgy, nem azt mondom, hogy általánosságban, és felszíni beszélgetéseket, de Magyarországgal kapcsolatban azért méreható beszélgetések vannak, lehet-e egy országról úgy méreható beszélgetéseket folytatni és ítéleteket hozni, hogy nem beszélik az adott ország nyelvét. nem tudják olvasni annak a sajtójátését, nem arra akarok utalni, hogy téveszmék uralják a, a, a világot Magyarországgal kapcsolatban, hanem arra, hogy olyan keveset tudnak Magyarországról, hogy azzal kapcsolatban olyan, mint a, a közönyű az alacsony jelentsdán. Ugye, amikor megkérdeznek öt embert, és abból négy a, a nem tudom én, a galaktikus demokrata pártra szavaz, és akkor azt mondják, hogy a galaktikus demokrata pártnak elképesztő fölénye van a lakosság körében, miközben kiderült, hogyha már százak kérdeznének, meg, akkor is csak négy ember szavaznak valatípus demokrata pártnak. Oké, okay, rendben. Tehát, hogy de az kérdez... információ, ugye az előbb az információ bőségéről beszéltünk, de Magyarországgal kapcsolatban viszont kis elemszámú információ áll a világ közvéleményének, rendben? De nagyon jól beszél, mert ugye ugyanebben a logikában nekem macetónum is kéne tudnom beszélni, mert egyébként nem fogom megérteni őket. Mert, mert ugye ez egy, ez egy, ez egy ez legalább két országnak a története, de minimum kettő, leginkább a őkvéké. És ugye én azt érzékelem, hogy mind a két országban közben azt mondják, hogy Macedónia szeretne csatlakozni az unióhoz, és hogy ez az uniós felzárkoztató tárgyalásokat nem érinti. A miniszterelnök vagy a külügyminiszter mind a két oldal elmondja egy december elején találkoznak, én pedig azon gondolkodom, hogy kifelé úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jelentős konfliktus a két ország között, és közben mégis van egy olyan udvariasság, ami nem szokott lenni, és akkor az is eszembe jut, hogy ennél kisebb dolgoknál vagy ki, ki tudja, hogy ezeket hogy lehet összehasonlítani a diplomácia egyik lépése az szokott lenni, hogy visszahívja a nagykövetet. De itt ilyen szóba se kerül, és akkor megzavarodom, mert hirtelen azt se tudom eldönteni, hogy ez egy fontos kérdés vagy sem. Mert ha fontos kérdés, ha is azt mondja, hogy a fiala megsértette, akkor azt mondja, hogy fiala, én most büntetileg téged egy hétig, két hétig nem beszélek veled, vagy soha büdös életben nem állok veled szóba. Amennyiben ez nem történik meg, akkor lehető rossz fejezi ki az egyik műsorban elhangzott dolgok kiránt, de nem volt olyan, Elvi ellentét, ami alapján ezt abba kéne hagyni. Ha a két ország között nincsen háború, mert nem is szomszédosak, de, ma, de ugye az ellenzék jelenleg, vagy, vagy vannak olyan elemek, akik már ilyeneket vizionálnak, hogy ez milyen szörnyűség, ugyanakkor a két ország között ilyen diplomáciai pengeváltás, vagy ezt szoktál fogalmazni, nincs, én végkép zavarba jövök. Hogy akkor ez itt most micsoda? Hát nekem erre két magyarázatom van, anélkül tudnék Makedonul és istenem a politikát. Az egyik, hogy azért azért itt a makedon hatóságok sem teljesen, hogy mondjam, ártatlanok, már a szónak nem a büntetők értelmében, mert valahogy Bueszkinek egyrészt sikerült átlépnie a makedon albán határt, másrészt úgy tűnt el, hogy, hogy ez nem tűnt fel senkinek, hogy nem jelentkezik be a Facebookon, akkor ezt talán minden mai lapig nem tűnik fel a makedon hatóságokra. Én, tehát, hogy ott, ott van egy belpolitikai probléma is szerintem, a másik pedig, hogy végre most sikerült Makedóniának megoldania, hogy úgy tűnik, hogy sikerült megoldani a Görögországgal kapcsolatban ezt a névkérdést, ami a magyar, talán a Magyar sajtóban is megjelent, Görögország közel 30 éve blokkolja a Makedónia minden egyes lépését arra való hivatkozásra, hogy nem ért egyet Makedónia elnevezésével. Ezzel a név, hogy Makedónia, meg Görögországon van egy Makedónia tartomány, és ők úgy gondolják, hogy nem lehet egy egy szügyeslen országnak is ez nem most egy hosszú történet, de most ez úgy néz ki, hogy sikerül megoldani a, a Makedon kormánynak, azaz megnyílhat a NATO és az EU integráció útja, ahol ugye Magyarország a vétójoga révén kulcs szereplő, és szerintem a az nem akarják azt, hogy miután 30 év után reális lehetőségük van arra, hogy csatlakozzanak ezekhez az intézményekhez, pont amiatt e, ne sikerüljön ez a csatlakozás, hogy egy ilyen diplomáciai bonyolatokba belekeverezve egy magyar vétót megkockáltak. Hát, Mondjuk ez... Ezt én lehet, tökéletesen értem, ön minden esetre, ha megharagszik rám, akkor soha se rejtse vék alá, csak azért, mert attól tart, hogy én egyszer miniszterelnök leszek, és azt majd jól megtorolom önön. Jó. Hát figyeljen, tudja, amik biztató az önnel való beszélgetésben, az mindig a békés hang nem. Meg nem csak a hang nem, hanem amit az egész sugal. Ugyanakkor nem tudok önnel mindig beszélni, vagy legalábbis nem hiszem, hogy mindig örülne, hogyha egyfolytában tanácsot kérnék öntől, és például van egy hazai téma, amiben már bele se kezdek, mert nincs rá idő. Tehát az emberben időnként mégis van olyan félelemérzet, ami, ami, ami elnyomja ezt a békességet, és csak bízik abban, hogy ezen az úton folytatódik a folyamat, de biztos nem lehet benne, és óhatatlanul ehhez igazítja a viselkedését, egy rádió műsorvezetője a mondandóját, miközben mértéknek elfogadnám az önét, ha egyébként az élet tényleg minden vonatkozásban visszaigazolja ön, de hát ön se egy orákulum, tehát csak bízhatom abban, hogy amit ön mond, az úgy is lesz. Hát én is csak bízni lenne, igen. <gül> izgalmas. Igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Elvált. Én is köszönöm szépen. Viszont, Viszont hallásra, hallásra Viszont kívánom. Jó lehet. Gazdag nap volt, volt ülés, és volt közmeghallgatás is. Igazán nem baraszkodhattál tegnap, hogy ne igénybe véve. Rengeteg El, kérdésem lenne, végigényeztem a programokat, de most kivételesen egy fordított logikát követek. Figyelek! Igen, valóban tegnap volt az éves közmeghallgatásunk, és előtt ülés, amit nem is tudtunk végigcsinálni, úgyhogy majd valamikor folytatnunk kell a meg nem tárgyalt napi rendi pontokkal. Um, na, azzal kezdeném, hogy mi a, mi, mi, milyen, milyen olyan. Karácsony döntést... Gergely, zugló polgármester, csak hogy mindenki tudja. Igen. Hogy, hogy milyen olyan döntéstek voltak, amik, uh, amik a legfontosabbnak tűnnek, a összefüggésben. Igen. Már uh, a papírjaimat. Igen. Uh, döntöttünk számos kérdésben. Ugye ott két napi rendi pont is volt. Hát, na, talán, talán több is. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy január másodikától indul a fizetősövezet az zoglóban a Bosnák tér környékén. Igen. Ugye itt nagyon sokan kérdezték, hogy ez a hétvégi parkolást is érinti-e? Nem. De hétközben a Bosnák téri piac közvetlen közelében a kitámlázott, már egyébként korábban kitámlázott helyeken elindul a fizetős parkolás. Most nem lesz ilyen próbaüzem, mint a a, mint abban az időszakban, amikor a Várostigetben meg az ős vezértér környékén indultunk. Fogunk azonban egy kommunikációs kampányt folytatni, így a karácsonyi nepek közelében különösen sokan járnak arra, úgyhogy fogunk mindenkit tájékoztatni. De akkor ezt az alkalmat is felhasználom arra, hogy erre figyeljenek, hogy, hogy a januártól ez a szűkövezet... Sétvégén nem, de hatig, vagy meddig? Igen, ez este hatig van, és hétvégére nem vonatkozik, uh -huh. és a, tulajdonképpen a második díkategória, tehát ez a kétre forint körüli órás or díj van, tehát nem egy egetvengető uh, díjtétel, de ezen a, környé, és ezen a környéken egyébként a parkolóhelyek kialakítását folyamatosan végezünk, tehát lesznek új parkolóhelyek, és um, hát ott valóban elég állatlan állapotok vannak, és ez egy olyan uh, viszonylag kisebb rész, ahol meg tudjuk oldani a parkoló automatikák kihelyezését közbeszerzés eljárás nélkül, mert a korábban már elindított beszerzésből részben a Városligetben megszűnt parkoló uh -huh. helyek átcsoportosításával tudjuk is kialakítani. Ugyanaz a típus? Ugyanaz a típus, igen, tehát ugyanazok a gépek lesznek, mint Zuglóban bárhol máshol, tehát itt erre, erre kérek mindenkit, hogy erre figyeljen, hogy itt megváltozik a helyzet a helyben lakók ennek. Örül, Miért nem lesz fürelmi névány... idő szemben a másik területtel? Um, igazából azért, mert uh, ez egy kicsit... Uh, uh, tehát úgy érezzük, hogy, hogy ma már talán be van járat az uglóban az, hogy van parkolás, és, és mondom, lesz egy nagyon intenzív kampány. Uh, próbálkoztunk azon, hogy, uh, hogy itt a karácsonyi uh, bevásárlások idején legyen egy, uh, egy próbaüzem, de ugye ez praktikusan azért azt jelenti, hogy Hogyha nem is büntetnek, de figyelmeztetnek, ami azért ugyanúgy sárga az jelent, és mondjuk a karácsony ez idején ez nem, nem vett volna nagyon a legjobb. Tehát ami különbözik, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanazt fogják érzékeni az emberek, mint a próbaüzemnek volna, de nem játszunk arra a helyzetre, hogy aki nem tudja, hogy nem bírságolunk, az fizet, aki meg tudja, az meg nem fizet. Ez egy ilyen furcsa helyzetet idéz elő. Úgyhogy végül úgy döntöttünk, hogy, hogy egy nagyon aktív kommunikáció után, de január, Második hápolén, ez a fizetős szakasz, ez egy kis. Pénzszamonatos volt? -e? Hát ebben nem volt vita, igen, ebben nem volt vita. És egyébként a közmeghallgatás, a kérdéseknek a nagyon jelentős része, majdnem az írásban mondott kérdések egyharmada is arról szól, hogy bizonyos város részek lakói, ahol még nincsen fizetősövezet, azok gyakorlatra kérik, hogy menjünk tovább ezen a területen. Úgyhogy a másik döntés, ami egyébként erre vonatkozik, Ugye hogy a fővárosi parkolási rendeletben már bekerült a tulajdonképpen a Francia út, kacsó út, Lőcsei út, Tökölút által lehatárolt résznek a fizetősét ételez. Praktikusan ugye a Mexikó úti végállomástól, tehát a Herminamezőnek ezzel a részétől ki tulajdonképpen a Lőcsei útig, nagyjából a Tököl útig tartó területen, tehát ez egy összecsúszik ott a Bosnyák térjő vezetter. Ugye erre van... Nem csak hogy megfelelő alá tanulmányunk, hanem itt megvan a fővárosi rendelet módosítás is, és az szintén ez egy tegnapi döntés, hogy elindult a parkolóautomaták beszerzése. Itt 70 újabb automatát kell vásárolnunk, ha jól emlékszem. Nagyjából ez a nagyságrend, és ennek megfelelően nagyjából az év szerintem közepére itt is el tudjuk indítani a fizetésövezetet, és tudjuk azt, hogy egyébként ezzel nincs vége mert valószínűleg még egy bővítésre lesz szükség. Itt ugye arról már korábban döntött a testület, hogy a szükséges forgalomszámlálásokat elindítjuk, és ezek maximálisan igazolják a figyelmet és a szükségszerűségét a, a török újvédéktér környéket. Tehát a most elindított szakasznak a tököli útnak a másik oldala, nem az m 3 as felé, hanem a másik irányba, ott, ott nagyon egyértelműen látszik, hogy ott is indokol. ott megpróbáljuk a lehető leggyorsabban a fővárosi rendelet módosítását kérni, és akkor ott is meg tudjuk ezt lépni, és akkor szerintem nagyjából készen vagyunk, tehát akkor amennyire most lehet látni az adatokból, nagyjából így a kerületnek a körülbelül olyan területének olyan 40%-a kerülnek a fizetősövezetekbe, és valószínűleg további részek már nem fejletében van a szükség. Azt kérdezem tőled, hogy a közmeghallgatáson az technológiai kérdés és praktikus kérdés, hogy előtte küldjék el a kérdéseket, mondván, hogy abból ott ne legyen valami káosz, mert annak volt visszhangja, hogy viszonylag gyorsan betelte a lehetőségekre szánt tárhely, és aztán már újabb kérdéseket feltenni nem lehetett. minden kérdéssel tudott hangzani tegnap, amelyet, amelyet, amelyet föltettek. Az írásban előre beadott kérdések, e, aket azért szeretjük egy kicsit jobban, mint a helyben beadottak mert megalapozott a válaszokat tudunk adni írásban, és ott helyben. Tehát úgy nézett ki a közmeghallgatás, hogy e, beszéltem átlamos problémákról, tulajdonképpen négy ilyen ügy van, ami, ami nagyon egyértelműen visszajön minden csatornám. E, az egyik a, az a parkolás, Igen. és egyértelműen abban az irányba, hogy akkor még, még, még, még ennyi nem elég. Nem, nem akarom elvittelni, de hogy... A másik a másik a zaj, uh -huh. tehát az, az, az, az tényleg én olyan szempontból... Hát Eben test, testvérkerületed a 18. kerület, ahol szintén erről rendszeresen beszélgetek Ugi a, a 17. is, a 16. is. Itt azt szeretném csak mondani, hogy, hogy mivel ez egy külön hogy mondjam, egy lán is megálló téma az értelemben, hogy ennek nagyon sok olyan részlete van, amelyről érdemes beszélni, ezért jövő szerdára, szerdá este 6 órára szintén a házasságkötőteremben megkérdettünk egy kifejezetten légtérzajos fórumot, és főleg lozgonyol a polgármester úr az, akinek a szakmai részleteit tudja. Ezzel kapcsolatosan azért, mert mindig arra lyukadunk ki, hogy viszonylag szűk a mozást ér, és áldásul ugye, jó, hogy mondod a... Mire alkalmas egy olyan közmeghallgatás, ahol egyébként maga az önkormányzat önmagában elnézést a kifejezésért, de tehetetlen, vagy legalábbis nem tehetős? Hát, ugye, azért egy azért, kicsit furcsa ez, mert Ugye a közmeghallgatás a legnépszerűbb témái, most a népszerűséget egy ilyen inkább szorozunk, meg mínusz minus mert ez inkább probléma halmaz. Ugye a, a parkolás, ami egy feladat a fővárossal, tehát itt, itt sem teljes mértékben vagyunk önmagunk urai. A légtérzajban nagyon minimálisan mozgásterünk. terünk. Egy másik téma volt, ami szintén visszatér, ezek a most beindult építkezések, ugye van egy építőipari bum, és tényleg zuglóban egy csomó olyan építőipari beruházás, lakóvezetépítés most fejeződik be, amit egyébként több mint tíz éve elkezdtek, csak az ötszázalékos áfa miatt most ezek iszajatosan nagy döbbingben történnek, és ugye ezek jellemzően nem is csak 2014, hanem 2010 előtti építési szabályzat alapján kérdőlt engedélyes tervek alapján mennek, és teljes joggal kérjel a lakosság számon rajtunk, akár személy szerint rajtam is, hogy ez zöld Polgármester miért engedi ilyen beépítéseket, de a nagy a helyzet az, hogy... Olyan beépítéseket, mint például, hogy? Hát, mint például a Leveldó lakópark, amely itt a Miskolci út, a Dorozsmai épült, vagy például a Kordia építkezés a Paskán stranddal szemben, ez a, ez a kettő a legnagyobb volt, de hát még, vagy ugye a, vagy a a Hermina, most éppen meg nem mondom, milyen álnéven futó újabb projektje a 15. kerület határán, a feljáró mellett. Ezek mind olyan, olyan beruházások, amelyek 2010 előtti építési szabályzat alapján kaptak építési engedélyt, ami valóban szerintem egy túlépítés eredményes. Csak, csak ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert jogszerűen megszerzett építési engedélyt az önkormányzat nem tud semmilyen módon visszavonni, amit tudunk csinálni. Az az, hogy egyébként ugye 2010 után egyébként nagyon helyesen ugye egy, egy átmeneti időszakban egy építési tilalmat rendelt el az önkormányzat, és egy sokkal teszesebb építési szabályzatot fogadott el, amely, amelynek egyébként az alapelveit szinte teljes mértében megőrizve alkotjuk meg az új építési szabályzatot. Annak, a, hogy mondjam, bizonyos szakmai korrekcióját megtesszük, de hogy nagyszerrendileg az nem eredményez több lakás építését. Tehát magyarán azt nem csak mondani, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a téma is olyan, ahol, ahol nagyon sok, uh, uh, hogy mondjam, ilyen magyar mondatokkal kell mondanunk, de tényleg ez a helyzet, hogy, hogy ma már ezek nem tudának meg. Beugro, beugrottál egy medencébe? nem fogsz fázni. Na, ez valami új magyar. De nem az az új magyar, amiről beszéltem, ez valami másik új magyar. Igen. Olyanná, vá olyanná vált a hangod, mintha beugrottál volna egy medencébe, és nem lett volna rajta semmilyen búvár felszerelés, de vagy azt vetted a fejedbe, hogy ott is beszélni fogsz. Tehát ilyen Lárpur-Lár társaságféle produkció volt, amiből egy kukkot nem lehetett érteni. És ez mióta tár? Uh, összesen fél perc volt, tehát... Uh... Jó. Na, akkor nem tudom, hol, -hol hagytam abba. A, a negyedik hiányzik. A igen, az pedig a rendszeres szintén téma, ez a köztisztaságnak az ügye. Itt nyilván az önkormányzat is adott esetben követel hibákat, csak én mindig, amikor konkrét panaszokat kapok, akkor mindig az a helyzet, hogy valami olyan köztisztasági problémál fönt, ami vagy a vasúti területeket érinti, ahol sajnos tényleg rengeteg illegális rakás van, és hát hősiesen közünk kell lenni, és tényleg a. A rendőréseinket már volt, hogy életesesen fegyegették meg, miközben Évi nagyjából 250 éves van illegális lerakás kapcsán. Illetve hát a főváros, ugye lehet tudni ezzel kászni, azért komoly problémák vannak, és mondjuk például a tömegközlekedési helyeken a, a szemeteseknek az ülítése az, az nagyon akadályozik. Úgyhogy ez volt még a negyedik téma. Itt mondom mindig, amikor konkrétan megjelölik azt, hogy hol van, sok szemét, akkor mindig kiderül, hogy az pont nem zuglóik összelőle. de hát persze én tudom, hogy egy, egy polgárt az rohadtul nem érdekel, és engem a veszíténe helyében is, engem sem érdekelne, hogy éppen ki miatt van ott a szemét, e, általában nem az zuglói a ludas ezekben, úgyhogy ezek voltak a fő problémák. E... Akkor most egyet én kérdezek, ugye volt, volt napi rendi pont, de meg is tárgyalt a, a képviselőtestület ott a mexikói úti végállomásnál lévő történetét. Ez egy uh, standard napi minden évben. Ja, mert, amit nem feljön. értek. De megtárgyaltátok, vagy nem? Megtárgyaltuk és el is fogadtuk, De Egy, egy újabb dolgot egy nem értem. Érte. Pontosan ezt nem értem. Tehát ott vannak elvi kifogások. Igen. És ezzel együtt az a javaslat, hogy egy évre meghosszabbítandó, és ugye nem egyedül veled, hanem mással is beszéltem erről, korábban még túlcsóban más kapcsán megnyilvánult arról, hogy annak a területnek volt terve, nem valósult, meg nincs jól, ahogy van. Ezzel együtt évről évre mindig kap haladékot az a terület, miközben maga a képviselőtestület vezetése elmondja, hogy Irgun burgom, ő ugyan nem nagyon szereti, ami ott van, de egy év ismét. Ha ez így van, akkor miért van így? Ha meg nincs így, akkor, akkor valamit rosszul olvasok-e? Nem, teljesen jól olvasod, viszont a kérdést, amikor az a kérdés, hogy még egy évre meghosszabbítsuk az ott lévő szolgáltatásoknak az engedélyét, akkor tulajdonképpen eh, arról döntünk, hogy a helyzet ne legyen még rosszabb, mint most, amint amilyen most van. Ugye itt eh, valóban még 2010 előz, azt hiszem 2008-ban volt egy... Egy, egy, egy, tehát a 2008-as válság előtt volt egy elképzelés arról, hogy a mexikói végállomásnál, a részben a Malhasznál p parkoló résznél, illetve a, a remíz, a föld alatti fölött épülne egy, egy ingatlan fejlesztés, ami egy kisebb fajta pláza, illetve irodaházot szállodát és P-pucer parkoló kapacitási jelentett volna. Ugye ez, ennek kapcsán Hát az uglóképviseletesületi ülése majdnem mindig elhangzik a MST frakció részéről, vármely képviselő felé egy kis intrika, mert valóban a civil egyesület tulajdonképpen amely egy fontos szereplője az köz közéletnek. Gyakorlatilag arra jött létre, hogy ezt a beruházást megakadályozza, és hát abban az a sajátos történet, hogy ebben a folyamatban, abban az nekem is volt szerepel, hogy az egykori munkáim a Medián Közénkutató Intézet készített valóban az önkormányzat megbízásával egy felmérést, és abban tényleg az örülk, hogy a helyben lakók nagyon nem örültek ennek a beruházás elképzelésnek. Nehéz ezt megmondani, hogy ez jó lett, vagy rossz lett volna, ha megvalósul abban a formájában, az biztos, hogy ezért ez egy nagyon nagy épület lett volna itt a mező végén. Mázsolok, hogy ugye ez a ezt a mostani állapotot biztosan javította volna, de ezt, ezt elvitte a válság, és azóta nem tudok róla, hogy, hogy a beruházó, akinek van egy felülépítési joga a remis területre, hogy ő tulajdonképpen akar-e bármit. Amit biztosan tudunk, az az, hogy a főváros Pépusze parkoló fejlesztési tervében a mexikolíti végállomás abban az értelemben szerepel, hogy, hogy a tervezésen indult, ami hát persze egy, nem egy nagyon... Előadott állapotot jelent a beruházás szempontjából, de az a rendelkezésre álló források a, a, a főváros úgy osztotta be, hogy itt egyenlően nem épít semmit, hanem csak tervez. De lényeg az, hogy itt egy parkolóház építését tervezik, és egyébként az nagyon fontos, hogy a fizetős övezetből az itteni p parkoló, hogy pont ott állok egyébként most, amikor beszélgetünk, ez nem lesz a fizetős övezet része. Tehát egy olyan a... parkolóház lesz, amit ingyen lehet igénybe venni? Hát ö, ö, ö, általában ugye a, a, a, a főváros által épített prépusztel parkolókat vagy ingyen, vagy pedig egy villamos jegyér lehet használni. Azt meg nem tudom mondani, hogy itt mi a főváros elképzelése. Most csak arra akarok visszatérni, hogy ugye beszéltünk valójában hogy ez elindul a fizetősövezet kialakítása, de itt a, vi, a föld alatti végállomás melletti plasszon, ahol egyébként vannak ezek a kis hűzlethelyességek, amelynek az engedélyét megerősítettük, ez nem lesz a fizetősövezet része, amivel persze azt következik hogy itt hegyén hátán fognak állni az autók. Egyébként most is hegyi hátán Jelen. állnak. De ugye a helyzet valószínűleg még, még, még abszurdabb válni. Az nekik ahhoz, hogy ott megváltozzon a helyzet. Hát egyrészt, valójában az a helyzet, hogy egy ideális közlekedés politikának arra kéne azért fókuszálnia hogy ezeket a prépuszták kapacitásokat ne, a bel, ne, ne ennyire bent a városban csak ki. Tehát nekem a Liger projekt kapcsán, eh, ahol mindig elhangzik, hogy ilyen vagy olyan prépuszták parkolók lesznek, eh, nyilván jobb, ha van, mint hogyha nincs, de valójában ahol, ahol, prépuszt, ahol parkoló van, ott autó is lesz. És hogyha ez a parkolóhely mondjuk egy eh, eh, kicsit kíjebb lenne a városból, akkor lehet, hogy azok az autóknak ezt az utat se kéne megtenniük. Tehát mondján azt akarom mondani, hogy szerintem az egy nagyon-nagyon fontos elképzelés, hogy a, a kisföld alattinak a, a végállomását hát kivigyük ö, ö, a körvasúgy sorig. Ugye ennek is a tervezése folyamatban van, mert ott egyébként valóban lehetne nagy kapacitánsú P++ csinálni, és tényleg a föld van 20 perc alatt, negyed óralot benne tenni a városban. Hát akik most itt leteszik az autójukat, azok jelenetően az agglomerációból érkeznek, és ezt szerintem szívesen megtennék, néhány kilométerre is. De ugye ez egy távolati terv, addig is kell valahol megállni, ezt én értem. De valamiért ez nem, nem került be a központi prioritások közé a fővárosi p fejlesztési tervben. Pontosabban időben hátrámra sorolódott. Hát nagyjából ennyire volt időnk illetőleg... De hát... Visszatérve a kérdéshez, hogy miért engedélyezzük. Most Igen. gondolj bele, hogy itt ugye fővárosi, fővárosi és zuglói közös terület ez bizonyos szempontból, most itt vannak, vannak díroszosok, vannak kávézók, vannak boltok. Most ha ezeket, ennek megvonjuk az engedélyét, akkor itt üresen álló pavilonok lesznek, hogy ez miért lesz jobb? Tehát, hogy nyilván, hogyha itt épül -e valami nagy beruházás és épül-e péppuszre parkoló, akkor nyilván ezeket a helyiségeket be kell áldozni. Remélhetőleg kapnak majd helyet ezek vagy más szolgáltatások a megépült új beruházásban, de hogyha most ezeket bezárjuk, most én nem akarok senkinek reklámot csinálni, de itt Budapest egyik legjobb kávézója van itt például. Akkor, akkor szerintem a helyzet még rosszabb, mert még a tablát, és még csak a szeretnek. Alapvetően, és Isten menj, bele, megpróbálom magam beleképzelni egy ilyen Pavilon tulajdonosának, városképileg néz ki az egész borzasztóan. Bár ott most éppen aszfaltoznak, tehát ott a, az utat csinálják a, a, vágány, a két vágány, ugye a vonat és a vágány között. Talán már kész is van, de, de hát városképileg, hát hadd ne szerkezettel jelzőszerkezettel érnem. Hát most ingyen, ugye ebben a helyzet annyira tudnám áthozni, hogy az üres bódék még rosszabbak. Még egy kérde kérdeztek, vagy inkább olyan, amit még ettől független akartál mondani, mert időnk még azért van. Hát jó. még egy dolgot el kell mondjak, mert ez bár ez inkább a, a politikai szereplőket érinti, de, de tegnap a képsőtestület visszavont az egyik cégvezetőnk, a, a Zuglói Sport és Önözői szervezők át, a megbízatását, mert készült egy belső vizsgálat, ami komoly két vetett fel annak kapcsán, hogy mennyire volt... Uh, hogy mondjam a közérdeket szolgáló. Erőbb már volt szó közöttük, ott ugye arról volt, hogy másra költötték a pénzt, mint amire kellett volna. Hát igen, és leginkább olyan dolgokra, amelyek erősen vitathatóak, és, és azért ez azért egy fontos dolog, mert ugye ennek a cégnek a tulajdonképpen a tőstőkéjét képezte egy, egy nagy részvénycsomár mivel nagyon magasan voltak a részvény árak, ezért a képviselőtestet arról döntött, hogy ezeket a részvényeket értékesítjük, és ezekből sportcélú fejlesztéseket csinálunk. Tehát magyar nagy cégnek nem volt ahhoz képviselőtestelethet hozzájárulás, hogy a saját működésére költsen el ebből az összegből akár egy forintot is. Ehhez képest nem egy forintot, hanem 70 milliót sikerült elkölteni, és ráadásul hát erősen vitatható volt néhány olyan uh, tétan, amely, uh, amely ezt az összeget uh, felszrofolta, um, Úgyhogy ezzel nagyon éles politikai vita volt, amely, e, még egyszer mondom, nem biztos, hogy a lakosságot olyan különösebben érdekli, de hát nem maradhatott következmény nélkül. Jelenleg nem sikerült új vezetőt választanunk, de hamarosan ezt is meg kell oldanunk. Arra kérlek, hogy ne tegyél le, mert valamit megkérdeznék tőled, és aztán akkor egy, hó, egy hónap múlva, vagy egy hét múlva. Jó, kis türelmet. Jó, jó, köszönöm. A kérdés... We'll Bárki telefonálni akar, bár mindjárt telefonálok telefonálók lopterdelni el, a és nulla harminc hat egy. C'è Senki, akkor fel vagyok mentve azzal, hogy hasonló ajánlattal, éjjeg 9 órakor, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, Ha netán ez nem az utolsó volt, akkor kísérletinek megmarad, és hétfőn találkozunk. Most pedig kapcsolom Loppert, Dánielt. Ha bárkinek kérdése van mával kapcsolatban, akkor azt e-mailben tegye meg: Janos jano gmailcom Na, még egyszer. Lehet? Kérdeztem, hogy lehet-e? Nem tökéletes egyelőre a telefonvonal, és akkor nagyon finoman fizettem ki magam. Na most meg azt, hogy ezen a számon nincs előfizető. mikrofonpróba, most szól. Jó. Akkor azt rosszul tetted, mert fél tízről szó se volt. Hát akkor meg kéne csinálni ezt a beszélgetést, mert fél tízkor biztos, hogy nem, hiszen én nekem ilyenkor tévémisorom van, te nem vagy adásban, igen, de most megnézem az SMS-emet, amit küldtem neked, és abban mindjárt ki fog derülni, hogy hunyó vagyok-e? találom. 8.30. Ha... Jó. Oké. Okay. Jó, jó, jó, jó. Nem, ide van írva. Holnap 8.30. Ezt küldtem 9... Értem. Jó, jó. Jó, jó, oké. Okay rendben van. Hát akkor kaptunk időt. Azon kicsit csodálkozom, hogy a Gruhetszki történet. Itt a mostani előadásban nem váltott ki önökből reflexió, de még az is lehetséges, hogy örülök neki. Belejött a Filippovval való beszélgetést, amely ezt is érintett. e kaptam, amelyben fel lett elevenítve a Safarov történet, amit értek, de azzal negligálni a mostani történetet praktikus, de nem biztos, hogy cél a vezető. Ow. Ez a varradszedésnek a helye. 8 óra 39 perc van. 061 48 9 és 06 Szeretnék mondani, hogy bármilyen kérdése van már ügyben, és szeretne választ kapni rá, döröpont fialajanos kukat gmail.com Lyen mondva, hogy a tegnapi esemeseimmel, amelyeket küldtem hármat is, azok mind olyan esemesek voltak, amelyek akkor nem mentek át, mert valami mm. nem stimmelt a telefonon, de egyébként én úgy emlékeztem rá az SMS-ek is, ezért így lettek feladva, hogy 8-30-dalkezett. De, legközel... de semmi ja, hát jó, Rendben. Uh, a kérdés a következő, mert ugye túl sok kérdést tettem föl, és abban maradtunk, hogy időzítve mennek a kérdések, hogy felelősen lehessen rá válaszolni, hogy volt egy rejtélyes történet, ami a máv esetében nem ritka, hogy hétfőn este fél kor ezer a hétről van szó, a Pétfürdés hajmáskér között a Budapest déli a Veszprémbe tartó vonat, a nyílt vonali sinekhez közel egy gazdátlan személygépkocsival ütközött. Ez igen, egyébként kicsit olyan, mint egy film. Igen, de egyébként erről kidobott lehet elmondani. Egyrészt ugye személyisérülés nem történt, hála Istennek, a pályában nem történt sérülés, magának a mozdulónak a lépcsője deformálódott csak. Az hát történt itt... egyébként, hogy még időben elhagyták az autót azok, akik benne voltak, mert azt azért nem feltételezném, hogy valaki szórakozásból egy autót hagy a sineken. Nyilván a nyomozás folyik az ügyben, tehát a nyomozásnak a végeredménye fogja ezt megmondani. Én nem vagyok rendőrség, nem vagyok nyomozó, nem tudok tippelgetni ebben a tekintetben. Akkor egy Szerintem, dologra válaszoljál, a... úgy mint Máv és úgy mint magánember, mm -hmm. hogy te rájöttél -e arra, hogy belátható vagy nem belátható területeken, ahol egyébként nincs sorompó, de van fényjelzés és az működik, alkoholos befolyásoltsággal, vagy anélkül magyar honpolgárok miért szeretnek átközlekedni úgy a sineken, hogy közben saját maguk utastársaik és az autójuknak az épségét enyhén szólva is veszélyeztetik, mert ilyen történet sajnos 12-1 tucat van a MÁV történetében, és az ember ahányszor hallja, ráadásul néha többen is meghalnak, és ilyen egész döbbenten néz rá, mert hát ha valami iszonyatosan fontos dolog van, még akkor sem nagyon érti az ember, de nem nagyon tudja az ember egyébként ezeknek a történeteknek a motivációját megérteni, beleértve, hogy biztos figyelmetlen volt, vagy tényleg túl sokat ivott. Jó kérdést vett föl. Ez egy általános probléma a magának közúti közlekedésen, is. nagyon sok ilyen balesetet látunk. Ugye Orosházán volt körülbelül egy hónappal ezelőtt egy kereszteződésnél egy baleset, ahol négyen is meghaltak, két fiatal és, és egy szülőpár. Um, ott is gyakorlatilag megkerülték a sorompót a, a jelenlegi uh, számunkra nyilvános információk alapján, és igen, egy általános, lehet mondani, általán társadalmi problémáról van szó, hogy nagyon-nagyon sok ilyen jellegű baleset történik. Ilyenkor egyébként jellemzően a biztosító berendezések jól működnek, a sorompók a fények jól működnek. Nem szeretnék rasszista lenni, de van különbség az ország különböző részei között, hogy nyugat európa vagy Nyugat-Magyarországon -Nyugat kerevesebb, Kelet-Európa, vagy Kelet-Magyarországon több, vagy épp fordítva. Abszolút nincsen ilyen összefüggés, tehát Mindenhol. ez egy legenda, ez egy legenda, igen, itt arról van szó, hogy amikor az ember egyébként közlekedik mondjuk Budapest utcáin, és egy kisebb hibát elvét, akkor abból egy kocsanás lesz. Ha ugyanezt egy vasúti átjáróban véti ezt a, ezt a hibát, akkor abból pedig halálos közúti baleset. Tehát azt gondolom, hogy ez ennek a, erre való figyelemfelhívás az a MÁV-nak a továbbiakban is feladata. Fontos az, hogy erről minden évben, legalább egy kampány erejéig, de azt az információt, azt az üzenetet átvig, hogy itt ezeken a, a kereszteződéseknél jobban kell vigyázni, de egyébként gyalogos, gázolásos balesetekről is nagyon sokat hallunk. Itt is azért bizonyos pályákon, amelyen ugye a sebességet megnöveltük, mert fejlesztések történtek azért többien is előfordult az utóbbi években, Székesvérvár, Debrecen, vagy a Balaton irányába. Ott például a gyalogos közlekedőknek, hogy mondjam, az előírt szabályoknak sok, az előírt szabályokat sokkal van, be kell tartaniuk, mert a nagyobb gyorsaságú vonat közlekedés miatt ugye nem tudják, nem tudják jól kiszámítani a vonatnak a sebességét. Hiszen megszoktak egy sebességet, nem tartották be a szabályokat, de ez eddig nem járt, következ, nem járt következményekkel. Most már ezeket a szabályokat sokkal szigorúbban be kell tartani. Ezért is van ugye a különszintű kereszteződések az előírása, tehát minél több gyorsvasúti létesítménynél, építménynél, külön szintben kell keresztezni a közúti forgalmat. Vannak olyan biztonsági ö, fejlesztések, előírások, amelyekkel tudunk javítani, de, de valóban fontos problémára világítasz rá, a közlekedőket is erősebben kell erről tájékoztatni, és természetesen nekik is sokkal jobban oda kell figyelniük. Újabb terület. Szépülnek a MÁV aluljárói, amivel én mindig azért vagyok zavarban, mondván, hogy a MÁV, ezek az aluljárók általában egészen szörnyűek szoktak lenni, Elől hol a MÁV tehet, hol a természet tehet, ahogy egyébként elbánik egy-egy aluljáróval. Az a tendencia, amely az elmúlt idők tendenciája, hogy a MÁV aktívan működik közre abban, hogy azt különböző közösségek, civilek vagy tényleg közösségek ö, ö, átmenetileg igénybe vegyék, és ott különböző munkálatokat végezzenek, és ez ne hagyományos legyen, hanem különböző grafitik készüljenek. Ezt, ez, ez, ez milyen döntés volt, és milyen aluljárókat, és milyen alapon, és hogyan érint? A hát én azt az utóbbi években terjedt ez el, ugye volt hát gyakorlatilag egy alulról jövő kezdeményezés, tehát civil szervezetek nekiálltak aluljárókat kifeszteni. Jó, hát ugye maguk a grafitisek egyébként előszeretettel dolgoznak máv területen, üzemen kívül, vagy éppen parkolóhelyen lévők vasúti kocsikat, tehát néha egy-egy szerelvénynek a külső megjelenése az semmilyen vonatkozásban nem emlékeztet arra, hogy eredetleg dukkozták azokat a szerelvényeket. De én ezeket a grafitisekkel nem keverném össze, mert a, a grafitisek egy ilyen gerilla akciót követnek, és eleinte ezek a civil szervezetek is abban a tekintetben gerilla akciót követtek el, hogy kimentek vasúti aluljárókhoz, és kifestették, és ugye hát én szerintem a Mável egyébként jól reagált, hiszen ezeket befogadta egy idő után, és most már ennek a ennek a civil, alulról jövő kezdeményezésnek talán az élére is állt, ha lehet így fogalmazni, és most már mi hirdetünk meg pályázatokat, ugye hat kijelölt gyalogos aluljáróra van most pályázat, ugye a mexikói útnál, Bicske Pilis, Vác alsóváros igen. és Vecsés és nagyon sok pályázat is jött be, tehát ezekre, ezekből lehetett válogatni, azért további négy helyszínnel kibővítettük, ugye Kelemföldnél a gyermekvasút, volt, gyermekvasút fűvös Sűsert. végállomásnál, sűsátnál, igen, illetve az ülőútnál. Ugye fontos, hogy emellett van egy programunk, ami egyébként is az aluljárók megtisztítására irányul, ez 111 aluljárót érint, ezt 2019 május 31-ig szeretnénk Befejezni, és ebben az első fá fázisban, hogy a 40 aluljárót, járófelületének a tisztítását, fal és mennyezetfelületeknek a, a tisztítását, grafitimentesítését, mosását, valamint tisztasági festését. Ugye ez a el színez újra a alkotói napok 2018 aluljáró festőpályázat, tudom, ez itt egy új időszámítás van, új vezetés van, te is. Tese, itt dolgoztál még fél évvel ezelőtt. Nagyjából tudod, hogy ennek a mechanizmusa milyen? Tehát milyen alapon kidönti el, hogy végül is kinyeri a pályázatot, milyen eszközöket ja. kap, vagy semmilyen eszközt nem kap, ő maga valósítja meg. Mennyi időt, mennyire időt állóak azok a termékek, amelyek, vagy művészeti alkotások, amelyek így létrejönnek, ha erről bármi tudsz, légy szóz meg velem. De egy bíráló bizottság van, ami amiért fontos, ugye, hogy Említettet a grafitiseket, éppen a grafitis, grafitik megóvása miatt fontos ilyen kreatív uh, grafikai elemeknek a, a, az aluljárókban való felfestése, hiszen hogyha valami szépet festenek a, a, ezek a civil szervezetek, akkor a tapasztaltunk, hogy a grafitisek ezután nem nyúlnak hozzá az aluljárókhoz, nem firkálják össze őket. Ami még fontos egyébként ezzel kapcsolatban, hogy a tisztaság valóban uh, egy uh, kulcsüzenet és egy uh, kulcsfontosságú, Szempont a Mávúi vezetésének a életében, hiszen nagyon sok uh, utazá, utasoktól származó elégedettségmérés érkezik, és mindegyik azt mutatja, hogy egyébként a, az állomások, nagyállomások, aluljárok és a, a vagonoknak a tisztaságával uh, elégedetlenek az utasok. Tehát bármilyen felmérés nézünk, abban mindegyik megegyezik, hogy ezen a ponton javítani kell a Mávnak. nak azért is gondoljuk, hogy ilyen szimbolikus, uh, ilyen szimbolikus akciókkal szeretnénk bizonyítani, szeretnénk mutatni, hogy ezeket a visszajelzéseket mi most veszük, észleljük, és, és ebbe az irányba haladunk. Újabb kérdés, részint hallgatói kérdés, részint az én kérdésem, ugye nyugati pályadvar hónapok óta tele van patkányal, vagy legalábbis észlelte patkányokat, tehát 17. vágány mellett. Um, ott van a pályadvar központi nyílt, ez, ez nem tudom micsoda, volt, van valami szemétlerakó, de hát ha te többet tudsz. Igen, ez egy általános probléma, ez egy budapesti probléma, ez két okra vezethető vissza a szakemberek szerint. Az egyik az a Dunának az alacsony vízállása, ami segítette Budapest szerzett, Budapest szerzett a csatornákban a, a patkányoknak a, a, az elszaporodását. A másik pedig, hogy volt egy közbeszerzés, Ugye, amelynek keretében az eddig a írtással megbízott bábolna bió ZRT helyett, ugye egy, egy másik konzorcium nyerte el 2018 nyarától ezt a, a szolgáltatást a főváros megbízásából, és a, de gyakorlatilag az átmeneti időszak, az egy rövid átmeneti időszak volt, amely alatt a szakemberek szerint ugye ezek összefüggésben a, a Duna alacsony állásával a patkányok. Elszaporodtak. Ugye ez mit jelent, hogy a, a nyugati pályaudvarnál havonta egyszer mennek ki a szakemberek, és a, e, ugye ellenőrzik a kihelyezett lezárt patkányméreg tárolókat, valamint ugye a csatornahálózatot is, annak fedlapját is felemelik, és oda is méreganyagot helyeznek el. Tehát azt gondoljuk, mi úgy látjuk, hogy ez egy, ez egy átmeneti e, probléma a nyugati pályaudvarnál. Oké, rendben van ületőleg nincs rendben. Ezeket a magyarázatokat a polgármesterek is el mondani. Ugyanebben a blogban miért szüntették meg a Budapest Belvárosi Európai színvonalú jegyirodáját, a nyugatiba tették 70 évvel visszamenve az idő színvonalában, kérdezte az egyik hallgató. Változatlanul kérdezhetnek, eljutatom. Lopper Danielhez a kérdéseket. Már egy például érkezett, és arra feltetlen a jövő héten válasz születik Kukac dörö.fialajanaskukac.gmail.com Tehát miért szüntették meg ezt az európai szimbolai irodát? Egy nagyon egyszerű oka van, ugyanis változott a, annak a háznak a tulajdonosa, akinél béreltük ezt az ingatlan. Ez talán az Andrási kellett... volt? Nem, ez a József Attila utca Aha. 16 szám alatt. Az András úton ugye már meg a székháza korábban, és ezért kellett a nyugati pályaudvára átköltöztetni. És annak a körülményei, amit szintén kifogásol a hallgató? Ez egy kényszer megoldás volt. Aztán következő, hogy drágul a fuvarozás, mikor az eléggé jelentős mértékben ebbe beletartozik az azt mondja, hogy a Real Cargo Hungáriánál várhatóan 23 százalékkal a 25, a Cargo Hungarynél pedig 20 százalékkal a többletköltséget pedig az okozza, hogy többe kerül az áram a mávnál, hogy pont az áram miért kerül többe, azt talán jobban tudod, illetőleg az is benne van, hogy a pályafelújítások miatt a szerelvények hosszabb úton és hosszabb ideig közlekednek, minden mellett pedig ott vannak még a munkaerő költségek, a munkaerő megtartása miatt a legtöbb szolgáltatónak béremeléssel is számolnia kell. Ezek a 20-25 százalékok, -ok, ezek elég meredeken hangzanak. Én nem szoktam szállítani a vasúton, de Teljesen mindegy, nem rólam van szó, csak közben egy ilyen mondatot is beszúrtam még, mielőtt válaszoltál volna, Figyelek. I igen, 2019-ben átlagosan 25%-os áramelkedés várható a villamosenergiapiacon. Ugye a MÁV a mondatáshoz szükséges villamosenergia mennyiségét azt üzleti évenként előre közbeszerzési eljárás útján szokta beszerezni, e Ugye ebben az évben azt lehet mondani, hogy jelentősebb mértékű ez a 23-28%-os villamosenergia növekedés, és nyilván ez az, ami a, ami a törvényi előre esetben megfelelően haszon nélkül adjuk tovább. Tehát non-profit alapon adjuk tovább a bontatáshoz szükséges villamosenergiát. Következő kérdés az... János, a trendtrain pedig a Trendtrain... Nem, nem, nem a, a, jó. a trendtrain nem hagytam ki, csak, csak nem került még szóba. Ugye ez a Trendtrain, ami a legkülönbözőbb, Szeged Szabadka, Szeged boéki és Csaba, Szeged hódmezővásárhely. E, igen, tehát a Szeged hódmezővásárhely közötti gyakorlatilag Magyarországon még nem ismert technológia, vagy nem használt, pontosabban nem használt technológia, ennek az a lényege, hogy a, gyakorlatilag a Szegedi villamos közlekedést összekötjük a nyílt pályás szeged bégéscsaba vonal segítségével, hódmezővásárhelyi most kiépítendő villamos közlekedéssel. Ugye itt körülbelül 160 busz közlekedik naponta Szegedéskedést városnál, és mint egy 8000 utasra számítunk ennek a fejlesztésnek a következtében, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a szegedi villamosnak a pályáján elindul egy járat, az ugye fölmegy nagyvasútra, ott egy 100 km per órás sebességre alkalmas, ugye a Stadler-től vásárolt tram-tréneket vásárolna ugye a MÁV, ezek hibrid bontatásúak, tehát egyszerre egy dízel, mert a nyílt pályán, egy mennének, amikor pedig beérnek a villamos pályára, akkor pedig villanyvontatásra állnának át. Egyébként egy nagyon, nagyon izgalmas fejlesztésnek tűnik. 2020-ra érkeznek meg az első, első járművek, és azt gondolom, hogy akár forradalmasíthatja is a két település közötti közlekedést, és nagyon nagy gazdasági fejlődést jelentett a két város számára. Köszönöm szépen, uh, mint már eredetleg 8, és 9 között terveztem, itt most elköszönöm, függetlenül attól, hogy vannak még át nem beszélt témáink. A kérdés az, hogy vagy-e olyan állapotban, hogy megegyezzünk a jövő hétben. Persze, hogyha a naptáramat előveszem, akkor egy másodperc, és akkor innentől kezdve egyértelmű, hogy mikor. Igen, igen. igen mikorra állapodtunk meg, tehát azt mondja, hogy 30-án, jó ez a fél kilenc. E, mindegyik nap nem, tehát most ebben az időpontban egyébként én Bácskai Jánosra szoktam beszélgetni. A, o, Ferencváros... a, oda nem merészkedek. E, igen, akkor úgyhogy javaslom, Amond, napad... Amond, amondó vagyok, hogy akkor e, én egy csütörtök 930 at javasolnék, ha az neked jó, akkor Ugi Attila után leszünk aki a 18. polgármestere jó? Jó, tökéletes. Akkor küldöm azokat az e-maileket, amelyek azóta érkeztek. Jó, jó, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. hétvégét. Minden jót neked szeretném. Loper, Dániát hallották? Mával kapcsolatos bármilyen kérdés? gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó adás, akkor legközelebb hétfőn. Döröpont, fialajos kukac, gmail.com. Laci, te